Egy, két, hár, Eljátszva az úrcska Nem. Én csak boltba járok. Sajnos van már nem. Nem. Hogy másik áll? Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kirlódik már itt? Jó reggelt, ma 2020. január 15-e van, és szerda a pontos idő 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hagatók és fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem felett és a igen korlátozott mértékben ajánlható agymenése. A frekvencia adott 87.6. A telefonszem kicsit rímel rá, kicsit, 061 877, 0877 ha gondolják, telefonáljanak, ami az időjárást illeti, nos, nagyjából minusz kettő, 4 fok között váltakozott a hőmérséklet annak függvényében, ugye a városnak mely részében jártam, ahonnan indultam, az a Svábhegy, le kellett törölni, vagy le kellett kaparni inkább a szélvédőről a fagyott, nem tudom micsodát, erre nem győzön felhívni a szíves figyelmüket, mert elképesztő látvány tudnak nyújtani azok az autók, illetőleg hát azok a sofőrök, megfelelő rész húzandó, akik egyébként eleget tettek azon kívánalomnak, hogy kaparják le a jeget, mert ha nem, akkor tényleg olyan látvány tudnak nyújtani az egyébként iglura emlékeztető autók, hogy abba beülni az nem egy nagy kockázat. Azzal elindulni hát annál nagyobb, és nem csak az autó vezetőjére, valamint az autóra nézve kockázat, hanem hát a környezetre nézve is a fogalmam sincs, hogy az autóknak hány százaléken van téli gumi, fokozottan hívnám fel a figyelmüket részén, a megválasztott sebességre, másfelől pedig a követési távolságra, mert ez mind, -mind kihat arra, hogy elütne -e egy nyulat, vagy egy gyereket, és egyik sem lenne jó, hogyha az autó szélvédőjére kerülne se nagypapa, se nagymama, se nyúl, se űz bár űzek viszonylag kevesen fordulnak elő a nagyvárosban. Logan vagy Norbert is legutóbb talán a Kutvölgyi úton vaddisznókat fotózott, és nem űzeket. 061-877-0877, ezen a héten végig megy még a szavazás, tehát ma szerdán, csütörtökön és pénteken, hogy mikor legyen az ismétlés. mint a műsor ismétlése, a... Az archívum az a Soundcloud-on található, illetőleg a rádió Facebook oldalán. Tennap tájékoztattak, hogy eddig is már több százan töltötték le a műsort, amelyet van, aki élőben hallgat a 87 on van, aki élőben hallgat interneten, ami a 87.6-os frekvenciát illeti, az jelleg adottság, tehát, hogyha valahol jól fogható a Kejfej vagy a Spirit FM, az jó, ha valahol nem jól fogható, vagy egyáltalán nem, az a sugárzásból adódik, lehet emiatt dühöngeni, de ez jelen pillanatban adottság, és emiatt Szidni lehet bárkit is, de amíg ezen nem fognak változtatni, bármit, hogy nem lesz másik frekvencia, ez tekintség adottságnak. Ezt még néhányszor elmondom, és nyilván valóan, hogy önök majd folyamatosan megjegyzést tesznek rá, de ilyenkor csak szét fogom tudni tárni a két kezem, mert erre nem vagyok hatással, mint ahogy nagyon kevés dologra vagyok egyéb iránt hatással. Magyarul, akkor döröpont, Janos kukat, gmail.com, hogy mikor legyen az ismétlés. Este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, vagy háromkor kor Ez várom e bármilyen másikban is küldhetnek e-mailt, mint ahogy ezt tették is tegnap. A mai műsor fél tízig tart, fél nyolc után, Niedermüller Péterrel beszélgetek, 9 óra után. Nemes Gáborral, és hogy ki lesz az első telefonáló, az vagy kiderül másodperceken belül, vagy elkezdek beszélni, mert van miről, figyelek, 061-877-0877, ma is, 2020. január 20-án, szerdán, imáron 9 perccel reggel 7 óra után. Egy 877 087, senki? Én kezdjek. Működik. Működik. Jó, hát akkor kezdek én. 2020. január 14-én 16 óra 26 perc tegnap délután fél öt előtt néhány perccel. Cím Karácsony Gergely teljesen megrendült pokarnén szöveg a jövő megköveteli a múlt bevallását, az őszinte szembenézést. A 20. század rémtetteinek csak az áldozatai, de az elkövetői sonfitársaink voltak. Megrendít Pokani Zoltán, polgármester úr, szembenézése, minden tiszteletem az ővé ezért. Írt a Kedden délután Karácsony Gergely a saját Facebook oldalán. Itt van egy napos spét. Nem jól mondom, nincs spét. ked volt. Ma van szerda. Oké, okay, rendben van. Korrigáltam. A három hárommondatos postja pokorni Zoltán 12 keleti fideszes polgármester hétfő délutáni előadására érkezett. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Ugye az internetes portálok azok tallóznak és megtalálják Karácsony Gergely Facebook oldalát, ő nem twitterezik, ő Facebookozik. Írja, amit ír. Ezt... Az Index úgy írja, hogy a főpolgármester három mondatos posztja Pokorni Zoltán 12. keleti fideszes polgármester hétfő délutáni előadására érkezett. Először is az esemény este volt, de ez lényegtelen. Másfelől pedig a Maros utcai kapcsolatban volt egy megemlékezés, ahol emberek beszéltek. Pokorni Zoltánnak nagyjából volt egy nyolc perces beszéde. Ezt a cikket, az index írja, szerző nincs. Én úgy tudom, hogy az ördög a részletekben beszél, így aztán én a részletekben veszek el, és elnézést, idefelé jövet, hallgattam a slágerrádióban rádióban a jágsót a Rádió 1-en, a Sebestyén Balást, hol Kárpáti Ivánt, hol pedig Parakovács Imrét a Klubrádióban. Én nem leszek ilyen szórakoztató, vagy másféleképpen leszek szórakoztató, ha valaki vidámabb témára szeretne találni, már most tekerjen el a 87.6-ról. De hogy Pokorni Zoltán beszédét előadásnak írja az index... Különös tekintettel arra, amilyen fontossága tegnap ennek a témának volt, itt azért már ignek kezd állni a hajam, és azért a lényegtelen és a lényeges dolgok majd egymást fogják követni. 061-877-0877 Senki. Jó, folytatom. A Fidesz egykori oktatás politikusának a nagyapjáról kiderült, hogy nyilasként személyesen is felelős volt a magyar zsidók haláláért. Akarni hétfőn a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Maros utcai rendelőintézetében tartott megemlékezésén azt mondta, hogy ez egyébként a Magyarországi Zsidó Hitközségnek a Maros utcai rendelőintézet, ezt nem tudom, ebben nem vagyok biztos, ezügyben a valaki konkrétumot tud, legyen szíves 061 0877 tartott megemlékezésén azt mondta, a nagyapám 1944. decemberében elhagyta családját, a nyilasokhoz csapódott, és ebben a három városmai tömeggyilkosságban meghatározó aktív szerepet vitt zárva. Pokorni a megemlékezésen a mazsihiz.hu bezámlója szerint elsírta magát, nem sírta el magát. Aki megnézte a videót, az láthatta, hogy nem sírta el magát, hogy egyéb iránt ezt az index látta-e vagy sem, e felül vannak kétségeim, és én például a Brayer presznek az összeállítását néztem meg, mert az sokkal teljesebb, mint ami a mazsihishu van, és mint amit egyébként a hegyvidék tévé is közreadott, és amit aztán továbbított az ATV. A megemlékezésen a mazsihis.hu beszámolója szerint elsírta magát, de azt mondta, és akkor azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy mi az, hogy de? A mazsi 10.hu beszámolja szerint elsírta magát, nem sírta el magát, de. Azt mondta, a holokauszt magyarországi történetvel kapcsolatban, hogy a német megszállás nem mentség maximum magyarázkodás. Mi itt a de? Magyarok voltak az áldozatok, és a gyilkosok túlnyoma része szintén magyar volt. Az áldozatoknak ne csupán a zsidó voltukat lássuk, hanem teljes valójukat, és a gyilkosokban se csak a gyilkos lássuk, hanem azt, hogy hogyan válik valaki azzá. Amiért én itt vagyok, az az, hogy kimondjam, egyek vagyunk a fájdalomban. Ezt tartotta a legfontosabbnak kiemelni az index, majd az alábbi döbbenetes mondattal. Zár! már azt követően, hogy megírja, hogy az ATV közé tette a hegyvidék tévé vágatlan bő 8 perces felvételét, mi is megmutatjuk, hogy az ATV például miért pont a hegyvidék tévé találta meg, erre egyébként nagyon egyszerű válasz van. Ugye tegnap szóba került, hogy a zuglói zsinagógában milyen megemlékezés volt, és aki ott volt, az beszélt arról, hogy maga se tudja eldönteni, hogy jó-e vagy sem, hogy immáron nagyjából másfél hónappal az esemény után számol itt be erről a Kejfei majd G. István jó volt arra módon felhívni a figyelmet, hogy Kardos Péter Főrabbi erről két héttel korábban az új életben már beszámolt, tehát az, hogy ez egyéb iránt mások előtt tudható lehetett volna, vagy sem, hát itt az történt arról szól, hogy az új életet hányan olvassák, és hogy akik olvassák, azok fontosnak tartják-e azt, hogy ezt egyébként máshol is közzét tegyék. Ez a megemlékezés azonban úgy működött, hogy az emberek egy mikrofonba beszéltek, a mikrofonra pedig rá volt érve egy hegyvidék tévé. Magyarul Pokorni Zoltának a bocsánat kérése, és itt meg kell, hogy álljak és lehúzom a zenét. Mostantól kezdve számomra faj... Tehát a, a, a, a műfaját tekintve meghatározhatatlan, és önök mondhatják nekem azt, hogy ez lényegtelen? én azt gondolom, hogy ez nem lényegtelen. Ha én elnézést kérek, akkor elnézést kérek. Ha a műsoromban követem el, akkor a műsorom nevében követek el elnézést, kérést. Egyéb iránt pedig az esetek zömében nem tartok a szám mikrofont, mert nem gondolom azt, hogy ezt bárkinek rögzítenie kell, vagy másnak is hallania kéne. Tudtom, a Pokorni Zoltán története egy magánéleti történet. Ha nem magánéleti történet, akkor ugye a hegyvidék tévé mikrofonja annyiban indokolt, hogy Pokorni Zoltán a 12. kerület polgármester, ezt hegyvidéknek hívják, az ott lévő önkormányzati tévét pedig hegyvidék tévének nevezik. Ennek még később lesz jelentősége. Tehát itt már a médiával a polgármester úr egy tízes skálán tízesre számolt, és döntsék el, hogy ez mekkora jelentőséggel bír. Az ATV közé tette a hegyvidék TV vágatlan bő 8 perces felvételét, mi is megmutatjuk így az Index, majd következik az a mondat, amiután ember legyen a talpának egyébként ezt követően indexet olvas, a mondat ugyanis így szól. Akarják, hogy hatásszünetet tartsak? Elég lesz majd a Mauthausen című Joe Cavinul CD a megrendüléshez. A mondat így szól. A megrendülés 5 perc 30 másodperc táján kezdődik. Hogy mi van? Hogy a megrendülés 5 perc 30 másodperc táján kezdődik? Ez nem olvasó szerkesztő után kiállt. Ez nem tudom, miután kiállt. Egy nappal azt követően, hogy tegnap megrendültünk, ma én visszarendülök. Hogy hova rendülök vissza, azt még nem tudom. Azt sem tudom, hogy önök ebben részt akarnak-e venni, jelen pillanatban nem. 7 óra, 21 perc van, nagyjából 10 perc múlva felhívom Niedermüller Pétert, vele más dolgokon fogok vidámkodni és borongani, az elkövetkezendő 10 perc azonban még erről szól, és nagy valószínűséggel ide térek vissza Niederbiller Péter után is. A megrendülés 5 perc 30 másodperc táján kezdődik.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 Az a húst, hogy nem Jó reggelt! Zoltán vagyok. És? Haló, szeretnék hozzászólni a témához. De nem hiszem, hogy engedélyt kéne kérnie, inkább mondani a kéne. <laughs> Jó, nagyszerű. Szóval a, a pokorni Zoltánnak a tegnap, amit az ATV-ben láttam, elgondolkoztam rajta, mert egy korábbi évekkel ezelőtti megszólalásában ott, mint az édesapjával lett volna hasonló probléma, csak pont a másik oldal, ha jól emlékszem, a rákosi rezim kiszolgálásával kapcsolatos történet jött Ugye elő. mindannyian pongyolán foglalkozunk, így aztán csak halka jegyzem meg, hogy nincs másik, igen? Nem tudom, jól emlékszem erre igen, a Igen, jól, jól emlékszik, csak nincs másik. Tehát nincs egyik és másik. Egyértelmű, fogtam. Szóval ez a bocsánatkérés számomra őszinte volt. Számomra őszinte volt, mondhatom azt, teljes területeműben nem tudtam megnézni, mert a híradóba az ATV nem adta le az egész műsort. Elnézést, az, ami... itt meg kell hogy már amennyiben ezt ön műsornak tekinti, előbb gondolját, hogy mit beszél, aztán hívjon vissza. Először is vágatlanul adta le a Hegyvidék TV és ezt vágatlan közölt az ATV. De, hogy Pokoni Zoltán nem előadást tartott, úgy ezt műsornak sem lehet tekinteni. Aki ezt előadásnak látja, vagy műsornak, Jó reggelt! Jó reggelt! Én nekem annyi megérzésem lenne ez egész történethez, hogy a Pokoni Zoltán 8 éve polgármester. Mitől most világosodott meg? Hogy, hogy most tudta meg, hogy a nagyapja nyilas volt? az ez egésznek az, hogy az, az, az a turul emlékmű ott van, ez nem most került oda. Mi történhetett, hogy ő most szánta rámokat arra, hogy... Elmondja, Jó, hogy én az mondja. elmúlt órákat uh, azzal töltöttem, hogy én rájöjjek, tehát egy pár dologra tudok válaszolni, mint hogy egyébként ön is rájöhet arra, ha ebbel órákat foglalkozik, de ez nem elvárható senkitől sem. Uh, de bizonyos szempontból egy nagyon fontos dolgot említ meg, ugyanis itt nem egyszerűen arról van szó, hogy kiknek a neve szerepel a Turul emlékművön, hanem, hogy ebben a beszédben, aki ezt végighallgatta, az azt is hallhatta, hogy Pokony Zoltában felvetődött az, immáron hány évvel, rengeteg évvel a turul emlékmű felállítása után, hogy maga a turul emlékmű, nem a rajta levő nevek, hanem maga a turul... az emlékmű mit jelent? Nem, hogy, nem az, hogy mit jelent. Elnézést Ugye ezek olyan jelentős dolgok, amelyekben azért kell, hogy elköszönjek önöktől, mert az önök tájékozatlanságával az íg a világán semmilyen probléma nincs, mint ahogy valószínűleg számos dologban én is tájékozatlan vagyok. De a fogalmazásuk az időnként annyira sértő és bántó a témához, hogy mindannyiunk érdekében köszönök el, miközben egyfajtában arra biztatom önöket, hogy telefonáljanak 061-877-0877. Ugyanis Pokorni Zoltán arról beszél, hogy maga a turul alkalmas-e arra, hogy megemlékezzen a háború áldozatairól. Az, hogy ez a turul emlékmű egyébként milyen engedéllyel bír, az egy jogi kérdés, miközben természetesen morális vonatkozása is van. A beszéd azonban olyan elemeket is érint, amelyek nincsenek összefüggésben. Pokornizoltán nagyapjával, hanem az emlékmivel vannak összefüggésben. Az ezekkel kapcsolatos gondolatait és gondjait az elmúlt években, hiszen nem tegnap a polgármester a hegyvidéknek, eddig nem győzte hangoztatni. Ezzel mi van? Én a damaszkuszi utat említettem abban az SMS-ben, amelyet kifogásolt a polgármester úr, és hosszan szégyenkeztem, hogy nem megfelelően alkalmaztam a damaszkuszi utat az SMS-enben. Tegnap azonban rá kellett arra jönnöm, hogy önkéntelenül is, és talán némi tájkozatlansággal együtt sem fogalmaztam rosszul. Bizonyos szempontból jövedben és menetben van a polgármester úr, ami nem bírna jelentőséggel, ha tegnap előtt nem mondta volna el azt a szöveget, amelyet fejből mondott, és amelynek a jelentősége épp oly nagy, mint amilyen nagy annak a hiányossága hiányosságai. 061-877-0877 Ein mitgefangener sagte zu mir, wenn du einmal ins GAS musst nur a műsor után xy aki férfi. Jó reggelt! Jó reggelt! rendi sorrendben én először levettem volna már a nevét a szemlékműről, és utána megszólalok, hogy levettem a nevét, mert kiderültek <kül> dolgok. Én úgy tudom, hogy levette a nevét, tehát ez a... Nincs, nincs levéve. Nincs? De erről nem. ön meg van bizonyosodva? Hát média által vagyok megbizonyosodva, ha amennyiben az a média hazudik, amit én hallottam, akkor elnézést nem vagyok megbizonyosodva. Jó, itt meg kell, hogy álljunk. Én ezügyben nem vagyok száz százalékig biztos. Biztos tudnom kéne, valaki biztosan tudja állítani, hogy az a név nem szerepel. Netsz. Netsz. Tőlem nincs olyan távol, a mai nap folyamán meg kéne, hogy nézzem. Talán nem hiányosságom, hogy nem néztem meg, de nem tudom, hogy rajta van-e vagy sem. Valaki tudja? 061 87 0877 168 óra november 9-én asztírja, hogy leveteti a nevét, nem pedig az, hogy levette. Oft wurden wir vollkommen grundlos gestraft. Peitschenhiebe, bei denen der verurteilte die jeweilige Anzahl der Schläge auf Deutsch mitzuzählen hatte. Tud der Barkierről. Ugye arról tudunk, hogy egy felülvizsgálata van a névsornak, hogy ez vajon elegendő indoke ahhoz, hogy amíg a felvizsgálat nem fejeződik be, addig ez az egy konkrét név ott legyene vagy sem, ezügyben engedjék meg, hogy szavazást ne rendeljek el. 061877 0877, visszatérek még a Turulhoz és Pokorni Zoltához, de rövidesen fölhívom Nidermüller Pétert, egy műsor már ilyen. Tennap azért nem hívtam föl Nemes gábor mert a téma nem engedte meg. Ma is olyan kell megtehetném, hogy ne hívjam föl Niedermüller péter Pétert, de nem teszem meg, mint ahogy Nemes gábor is föl fogom hívni kilenckor. Van-e bárki, aki tudja-e azt, hogy rajta van-e jelen pillanatban pokarni József neve az emlékművőm? Weitere Folter war das Pfahlhängen. Die Hände wurden hinter dem Rücken gefesselt, eine Kette durchgezogen. Der Häftling musste auf einen Sessel steigen, die Kette wurde an einem Haken befestigt, dann wurde der Sessel weggezogen und das gesamte Körpergewicht fiel in die nach hinten gebundenen Arme. So hing der Häftling oftmals mehr als eine Stunde kívánok! Én is elgondolkoztam azon, amit egyik hallgató említett, hogy miért kellett nyolc év, hogy Pokorni Zoltán erről beszéljen. És bennem az is felmerül, hogy lehet, hogy, lehet, hogy Pokorni Zoltán, aki egy, aki egy ö, ö, vezető, szerepet betöltő tiszteg viselője az Orbán, kormányzatnak. is ez ennyire nem bonyolult. Rab László írt egy tanulmányt a mozgóvilágba, tehát én azt gondoltam, hogy ahhoz szól hozzá, amit én kérdeztem, de most ilyen okoskodásra elnézést, ezt akartam mondani, okoskodás, most nincs idő. Egyébként sem nagyon lenne. Köszönöm. A vonalban Niedermüller Péter, a beszélgetés a hetedik kerületi Erzsébetváros önkormányzat jóvoltából hangzik el. Először is azt szeretném önnek mondani, és különböző dolgokról beszélgetnék önnel, beleértve, hogy ön beszélget velem, hogy ami együttműködésünkben ön nem kíván minden héten részt venni, mert nem a saját személyét akarja előttérbe helyezni, és én ezt egy tízes skálán tízesre akceptálom, függetlenül, hogyha nem akceptálom, akkor is így szeretné. de De én arra szeretném rávenni Önt, hogy részint a kerület ügyeiben részint attól függetlenül, részint pedig a fővárosi közgyűlés ügyeiről, amiről egyébként a korábbi beszélgetéseinkben is szó esett, immáron a saját hangomon elmondott szignálon kívül viszonylagos rendszerességgel, havi egyszer vagy havi kétszer, minden szignál nélkül, mint magánember, mármint úgy magánember, hogy műsorvezető elbeszélgetnék, ha áldozna rám időt. Természetesen áldozom, és szerintem megtiszteltetésnek tartom, hogyha erre bárki kíváncsi, amit én mondok. Jó, tehát a két dolgot én külön választanám, ha megengedi. Én is. Az nagyon jó, az nagyon jó, ha külön választjuk. Az kitűnő. Nem szeretnék udvarolni önnek, de ön egy nem, nagyon nem kellemes meglepetés a szónak abban az értelmében, hogy és ezt már mondtam önnek, hogy ahány műsor, annyi Niedermüller, én azt a Niedermüllert, azt nagyon megszerettem, a megkedvelem szót én nem használom. Megszerettem a szó idézőjeles értelmében, aki a Kejfejancsiban volt, ahhoz a maga módjára ragaszkodnék. Igyekezni hozzá. Jó, akkor ezeknek az időpontjait megbeszéljük, és most azt is elmondom önnek, hogy mi most egy olyan műsorban beszélgettünk, amely a 87.6 frekvencián az ön Önkor, az ön által önkormányzat területén szól, Budapest nagy területén szól, de nem úgy szól, mint a Civil Rádió, van, ahol jól szól, van, ahol rosszul szól, van, ahol egyáltalán nem szól, de most nem, de a külső területek, interneten mindenhol szól, és hát milyen jelentősége van, és egyes hallgatóim felrúgták nekem, hogy miért nem maradtam a Civil Rádiónál, egyrészt azért, mert ennek a rádiónak van földi sugárzása, másrésztről már, pedig csak másfél hete szól a Kejfejáncsi, nem egy témában az ATV átvette azt. Ami a Kejfe volt, ami ezt megelőzően egy ügynöki tevékenység volt, és én rüheltem a saját szellemi termékemmel ügynökölni, mert arra gondoltam, hogy ha az jó, akkor azt vegyék át. De az, hogy én felhívja a különböző orgánumokat azzal, hogy itt van egy ilyen hír, vagy ennek van egy ilyen tolmácsolása, én abban nem szerettem volna részt venni, az egy tízes kállán, hetestől tízesig volt megalázó. Ezt azért, is, ezt azért is mondom, mert az előző része a műsornak héttől a 12. kerületi Maros utcai megemlékezésről szól, és ahogy én egyre jobban megismerem a történetet, alakul permanensen a képen. Tegnap egy megrázó önvallomásról beszéltek és beszéltem a hallgatóimmal, Ma pedig lassan elkezdem, elkezdek távolodni tőle, és még mielőtt itt valamiféle pszichologizálásra kerülne sor, végül is egy polgármesterrel beszélgetek egy korábbi Európai Uniós képviselővel, egy kultúrantropológussal, tehát azért ez a kultúrantropológus ez azért nincs nagyon messze attól a témakörtől, amiről szó van, de hogy végre befejezem a mondatomat, szóval azért eljutunk oda, hogy Pokorni Zoltán lehető rablászló jóvoltából jött arra rá hogy a nagyapja milyen szerepet vitt 44 decemberétől egészen addig, amíg halálos gerinclövést nem kapott, ezt én elhiszem. Már csak a jó indulatom okán is. Azonban a turul emlékműnek a helyzete az egy jogi kérdés, és az a levelezés sorozat, amit én, én órákat töltöttem ezzel a beszéddel, és azzal, ahogy erről emberek írtak, és közben ugráltam, és néztem, hogy milyen jogi dokumentumok is vannak, többek között például a turul emlékművel kapcsolatban. Nos, az a turul emlékmű, amiről egyébként maga a 12. kerület polgármestere, a Fővárosi Közgyűlés tagja mondja azt, hogy nem biztos, hogy szerencsés már, mint hogy ez egy turul. Ennek a jogi helyzete is aggályos. Azt kérdezem öntől, hogy ez ebben a történetben hol helyezkedik el függetlenül attól, Egyébként, hogy ezen az műve milyen nevek helyezkednek el? én először is egészen röviden szeretnék valamit mondani, ehhez a neten is, meg a médiában is nagyon fölkapott pokolni beszédhez. Először is azt kell mondanom, hogy pokolni Zoltán azon kevés fideszes politikusok közé tartozik, akivel azt gondolom, hogy lehet normális módon beszélni, még ellenzéki eh, ember lévén is. Nem tartom véletlennek, hogy eh, az, annak idején oktatási miniszterként kezdte a működését, és egyébként egy nagyon eh, okos oktatáspolitikát folytatott, az végül is, eh, hát nem tudom, hogy kiszorult-e, de minden esetre nincs most a kormánypárt első dologába. Ezt nem tekintem véletlennek. Ez az egyik rész a dolognak. A másik rész a dolognak az az, hogy ez a pokorni történet nekem arról szól, hogy az egész holokauszt, a nyilasuralom 44-45 tele, ami egy magyar történet, de talán a legborzalmasabb időszaka, a nyilasok tombolása, az nem valami távoli, történelmi esemény, mint a Mohácsi vagy nem tudom micsoda, hanem ez sajnos még ma is a mindennapi életünknek a része átszövi a mindennapunkat. Rengeteg olyan történet van, e, nem rengeteg, de sok olyan történet van, mint Pokorni Zoltáné, amikor egyszerű emberek fedezik fel azt, hogy az elődeik, a nagyszülei, vagy akár éppen a szülei, melyik rendszerben milyen politikai, vagy éppen annál rosszabb szerepet játszottak, azaz nem lehet úgy tennünk, mintha ez tőlünk valami nagyon álló dolog lenne, ez a mi mindennapjainknak a része. Ez az egyik része, amit szeretnék mondani. A másik, hogy Pokorni Zoltán azt mondta, hogy a Turúszóval nem volt egy szerencsés szimbólum, én nem rosszabbat mondok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz. Szimbolum. Hát egyrészt ezt mondja, másrészt ugye azt mondja, hogy át kell gondolni, ami azért egy nagyon furcsa fogalmazás annyi év után, ami jó tőle, polgármester. Igen, ez nyilván ö, ö, neki át kell gondolni, a másnak talán nem. De egy dolgot nagyon világosan kell látni nevezetesen azt hogy ez a turul szobor pontosan azért egy rossz és használhatatlan szimbólum a szimbólum, mert éppen azokra a dolgokra utal, azokat a dolgokat relativizálja valahogy, ami ezekben az években már mint a 44-45 telén például történt. Tehát tudomásul kell venni, hogy vannak olyan szimbólumok a magyar történelben, amelyek használhatatlanok. Azért használhatatlanok. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, hiszen az én olvasóim, az én hallgatóim, vagy más hallgatói és olvasói azt vetik fel, hogy mi a helyzet Zuglóval, ahol szintén lett Vasalbert tér, és megmaradt Vasalbert térnek, ahol Turúszobrot avattak és megmaradt. Én ezt nem tudom, hogy Zuglóval mi volt. Mostani vagy a vonzugrói polgármestert kell megkérdezni. Én De én most a fővárosról beszélek, tehát ön a fővárosi közgyűlés tagja, félrejét és nehezség. Én ezt nem az ön felelősségének tudom be, csak én azt mondom, hogy világosan beszélni nagyon nehezen lehet akkor, amikor a részjelenségek ezt egy tízes skálán időnként tízesre nehezítik meg. Vanda attól függetlenül, vagy talán éppen ezért sem nagyon világosan beszélni, és nagyon világossá kell tenni azt, hogy ezek összeegyezhetetlenek. Hát egy turusz akár egy vasalbert, az a kérdés ebben a tekintetben, legalábbis számomra nem az az elsőrendű kérdés, hogy meg volt egy a fasiszta nézetei, vagy nem voltak, hanem az, hogy egy olyan kulturális tradíciót, egy olyan politikai hagyományt képvisel, szimbolizál, jelenít meg, ami a mai Magyarországon nem elfogadható. Tudomások kell venni, hogy vannak olyan tradíciók, hagyományok, események, szimbólumok, ö, amik nem Jó, de a szobrok az... és a tereknek a neve nem ezt tükrözi. Ezzel mit kezdjen az ember? Ezt próbál rajta változtatni nyilván. De miközben ugye minden... tegyük hozzá, hogy mások pont ellenkezőleg gondolják, úgy gondolják, hogy nagyon kevés a turul, és nagyon kevés a vas a Tehát azért őket is meg kell jeleníteni, miközben ez itt... Én azt feltételezem, nem ízlés, hanem történelem felfogás, vagy történelem ismeret kérdése sokkal inkább. Hát én történ is, más esetben, nem akarok különösebben filozofálgatni, de hát azért vegyük észre, hogy egészen a rendszerváltás volt, hogy Antal volt ennek, az, az, az, az Antal József, József bocsánat, uh, Antal József volt ennek, a, hogy mondjam, az első politikai mestere, amikor elkezdjük, azt gondoljuk, hogy a rendszerváltást követően, akkor most újra át kell írni a történelmet. És emlékezzünk vissza, hogy hány is, hány ilyen dolog történt az elmúlt évtizedekben, a horti temetés, és sorolhatom tovább. Tehát van egyfajta ilyen szimbolikus küzdelem a magyar politikában a történelemért, a hagyományokért, a múltért, és ennek az átírása körül, és ezek a szoborügyek, a vasalbertügyek, és az összes ehhez hasonló esemény ennek a folyamatnak a része. Igen, csak az a kérdés, hogy ez a folyamat, ez hol tart és hova vezet, mert bizonyos pillanatban az ember azt gondolja, hogy van megvilágosodás, aztán a következő napon meg az ellenkezőjét gondolja, és ez ugye a dialektikus gondolkodásba belefér, de belefér, az ember azért elgondolkodik szerdán, hogy miért is gondolkodott egészen másféleképpen, persze azon olvasmány élmények nélkül, ahogy gondolkodott egészen másféleképpen valamiről, mint egy nappal később. Igen, de ugye még ezt szeretném mondani, hogy kicsit attól tartok, hogy, hogy itt félesebb összefüggésekről van szó. Egészen elmennénk odáig, ami ugye a mai kormányzati propagandának egy fontos, és nem fogok politizálni, ne jegyen meg. Hát azt eh, csinálom, amit akar. álljunk meg egy pillanatra. Miért gondolja, hogy én úgy politizál ön, ahogy. Ah, de ezt most miért mondta? Hát azért mondtam, mert nem akarok én itt. A, az jó, az De jó, azt mondhatja, hogy az önkormányzat által támogatott műsorban nem akar, de az én műsoromban úgy politizál ön, ahogy akar, beleértve, hogyha bizonyos, tehát az én izlésemnek nem tetsző, akkor szólok. De az ön szabadsága maximális. Én csak annyit akartam mondani, hogy ugye mostanuk a kormány egy egész új ideológiát épít fel ezzel a keresztény nemzettel, keresztény kultúra, megőrizzük a kereszténységünket és nem tudom én minket, ez pontosan ennek a folyamatnak egy része. És gyorsan hozzáteszem, hogy nem csak Magyarországon van ilyen, ha önnek van módja arra, hogy vet egy pillantást arra, hogy mi történik manapság Lengyelországban, Épp a holokausz kapcsán, épp auschwitz a közelgő 75. évfordulója kapcsán, akkor látja, hogy kísértetiesen hasonló események történnek, amikor lengyel történészek hada, kormányhoz közeli hada dolgozik azon, hogy a holokausztot, azt ne a lengyel történelem részeként állítsa be. Auschwitz nem a lengyel történelem része, hanem a németek is a zsidók közötti összefüggőközéseknek a története, hogy ott mennyi lengyel is meghalt. Azt írja XY-ig, igen. Elnézést, Ezt igen. Nem, tökört, nem, nem, akartam mondani, hogy más országokban is van egy ilyenfajta uh, csata körül, hogy hogyan lehet a múltat és a történelmet átírni, ez zajlik Magyarországon. és hogy mondjak önnek egy pozitív példát, vessen egy pillantást arra, hogy mi történt Németországban, és akkor azt gondolom, hogy ott pontosan lehet látni, hogy hogyan tud egy demokratikus társadalom az elviselhetetlen borzalmas múltjával valamiképpen elrendeződni. Igen, tehát itt most Magyarországról beszélünk, a 12-dik rövidesen áttérünk a 7-re, de közben XY, aki férfi azt írja, hogy a műsornak ott van vége, ahol az egyik esetben meg kell kérdezni a haveri polgit a másikban, nem hiteltelen, ezt írja őrre a tekintetben, vagy annak örvén, hogy mi a helyzet zuglóban a Vasalbert a turulszoborra. Hát nem, nem tudom, milyen haveri polgiról beszél, de biztosan igaza van az illetőnek, aki beírt. Nem egészen értem, amit mond, de hát nem kell nekem mindent értenem. Azt kérdezem öntől, hogy az október 13-án felszabaduló hihetetlenül nagy öröm, ami mondjuk azért Baranyi Krisztinát inkább jellemezte, mint ön, de ön is, részese volt ennek, és sokan mások köztük, én is mindenki másféleképpen. Ha ez egy jó kérdés, 2020 január közepén hol tart? Ugye én ezt már nem is van a vége, mert másik műsorban megkérdeztek annak, hogy örülök-e, vagy örült e Én azt gondolom, hogy nem ez a jó. Szóval nyilván az ember, hogyha kampányol hónapokon keresztül, és utána látja, hogy annak van egy eredménye, abban van egy jó érzése, ezt nem lehet letagadni. De meg kell mondjam, hogy az első pillanatok kezdve egy, egy egyre erősödő felelősséget érzek, és most, hogyha arra kérdez, hogy ma mit érzek, ma elsősorban a felelősséget érzem. Felelősséget érzem, ezért a győzelemért, ha szabad így fogalmazni, és felelősséget azért az előttünk álló, most talán nem egészen már 5 év, mégy évért, amikor hát meg kell mutatnunk azt, hogy mi valóban jobban tudjuk csinálni, másként akarjuk csinálni. Ez egy nagyon súlyos felelősség, és ha hiszi, hanem én minden nap ezzel a felelősséggel kelek és fecszem le. Én ezt elhiszem, ráadásul tapasztalom is, az, hogy ez aztán hogy fog alakulni, ez mindannyiunk szeme előtt zajlik, azért egyre kendőzetlenebbül alakul a főváros és az állam vagy a kormány háborúja. Illetve nem háborúja, nem tudom erre mi a jó szó, küzdelme. Hát ezt én sem tudom, de emögött van egy másik dolog, amire azt mondom, hogy valakinek előbb-utóbb válaszolnia kell. Nelenetesen, ha jó értem, akkor emögött a háború mögött, valamint amögött az időről időre belengetett fenyegetések között, ami, amelyek ugye arról szólnak, hogy ahol ellenzéki polgármester van, azokra a településekre, kerületekre, a kormány, nem fog figyelmet fordítani, sőt, nem fogja támogatni. De nem tudom más mondani, ezek szerint a kormány a saját választópolgárait meg, különbözteti meg. Tehát azt mondja, hogy azok a választópolgárok, akik rám szavaznak, azok megérdemlik, hogy legyen normális út, legyen normális lakásviszonyok, legyen normális közlekedés. Azok meg, akik nem, azokat én megbüntetem, és azoknak nem jár mindaz, ami a kormányhoz közeli szavazóknak jár. Hát azt nem magyaráz el nekem senki, hogy ennek a megkülönböztetés a demokráciához bármi Önnek ebben teljesen igaza van, de teljesen véletlenül most éppen a The Loudest Voice-t nézem, ezt a sorozatot, amely a Fox megálmodójáról szól. Amikor megválasztják az Obamát, akkor a saját főnökét, a saját tulajdonosát állítja abba a helyzetbe, hogy az lehetséges, hogy az x felesége okánő sorosista és obumaista, de ő megmarad republikánusnak és konzervatívnak, és mindent el fog követni annak érdekében, hogy az elnök tevékenységét elletetlenítse, amely ugye nyolc éven keresztül mérsékelten sikerül neki, de aztán Trump győzelmével mégiscsak a Fox győzedelmeskedik, függetlenül attól, hogy Trump győzelme után egy második Trump győzelem következik-e vagy sem. Magyarul ez itt egy politikai hatalomgyakorlásának a mechanizmusa, Ez azon a módon, ahogy ön számon kérésemben egy tízes kállán tízesre van igaza, nincs megfogalmazva, illetőleg ezt ebben a formában cáfolná a miniszterelnök. Ő azt mondaná, hogy a, a, a főváros polgárainak a szemét nyitogatja akkor, amikor ő ezeket a mondatokat mondja, hiszen egy teljesen alkalmatlan vezetés van hatalmon, amelyel neki ugyan együtt kell működnie, de közben neki permanense hangoztatnia kell ezen emberek alkalmatlanságát. Kett, kettő mondatot kell ezt mondani. Egyrészt én nem tudom, hogy a miniszterelnök honnan tudja, hogy ezek az emberek alkalmatlanak erre, hiszen most kerültek oda néhány hete. Mert a búvó azok, tehát ez, hát, a helyzetből adódó. Hát pontosan ez a probléma, hogy azt gondoljuk, hogy aki kormánypárti az mindenre alkalmas, Korától, képzettségétől és minden egyébtől függetlenül, aki meg nem Látható módon a miniszterelnök modelleket követ, és azokat urbanizálja, és valamit egyébként a világ vesz át tőle, de e tekintetben modelleket vesz át, és úgy tekint őr egyelő partnerként, hogy például fogalmam sincs, hogy a levelére válaszolta, de attól tartok, nem, hogy Nem. Már nem, meg nem is fog, ezt pontosan tudjuk, de ez a legkisebb. De akkor Mondom, még se írta volna meg ezt a levelet, hiszen amikor megírta, akkor azért mégiscsak minimális remények kellett, hogy legyen. Persze, hogy volt. Há persze azt gondoltam, hogy azért, hogy mondjuk ha, ha, ha csak játsszuk azt a dolgot, hogy ez egy normális demokratikus ország, akkor mondjuk nyilván nem a miniszterelnök közvetlenül, de valamelyik munkatársa akár azt is válaszolhatta volna, hogy nem teljesítjük azt, amit kérsz, szabadság ezt is lehetett volna. De hát ez ugyanaz az attitűd, amikor néhány évvel ezelőtt a parlamentben, talán Szél Bernadett kérdé... hosszú kérdésére, hozzászólására a miniszterelnök felállt, és azt mondta, hogy boldog karácsony. Pontosan ez az a politikai stílus, amiről beszélek. Jó, de, az de az a kérdés... kérdés... Igen, Nálam, hogy csak egyetlen mondatot. Én az nem Mert az rende van, hogy politikai harc folyik. De az nincs rendben, hogy a miniszterelnök és a kormány a közpénzeknek a szétosztásában is megpróbál ideológiai szempontokat bevezetni. Ez egyáltalán nincs rendben. Nincs rendjén, de rendjén, az a helyzet, előttem. hogy megteheti és meg is teszi. Hát ezt, hogy megteheti, de pontosan ezért folyik politikai halt. De pontosan arról van szó, hogy normális demokráciában ezt nem tehetné meg. Gondolja, hogy Hollandiában, Svédországban, Németországban... Jó, csak ne felejtsen, a... most már másodszor megyünk el külföldre, itt beszélünk, és ezeket a, a helyi flórát és faunát kell figyelembe vennünk. Az igaz, csak ugye a helyi flórát és a faunát figyelünk csak, és nem veszük észre, hogy Európa más részén hogyan működik a, a politika, hogyan működik a kormányzás, akkor nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerülünk, mert amit itt látunk helyi flóra és fauna mentén, ahogy ön nevezte, az engén szóval elborzasztó. Ebben nem fog vittatkozni önnel, csak az a kérdés, hogy jelen pillanatban is ugye a fővárosról beszélünk, bár akár politikai vonulatról is beszélhetnénk, de az legyen a következő beszélgetésünk témája. Egy olyan egy olyan létezési modort kell választani, amely győzelemmel kecsegtet. A kérdés az, hogy most, amikor egy pénzügyi háború tűnik kialakulni a tekintetben, hogy én mit adok meg neked, és mi az, amit magadnak kell előállítanod, abban Budapest és benne a hetedik kerület egyre szorultabb helyzetbe fog kerülni. Ez valóban így van, <külő> ugye most dolgozunk, hiszen februárban el kell fogadni a 2020 évi költségvetést, nyilván ennek levonjuk a következményeit, keresünk kiútakat, megnézzük, hogy milyen egyéb forrásokat lehet esetleg bevonni, lehet-e befektetőket találni, tehát azért nem állunk ott leeresztett karral, vagy hogy szokták ezt mondani. Nem ezt értem, és milyen remények vannak, de... vagy miket mi mi mi találtak, milyen rejtett olajmezők vannak, eddig meg nem talált olajmezők vannak városban. Én azt gondolom, hogy Erzsébetváros egy kicsit jobb helyzetben van, mint talán más eh, kerületek, hiszen azért itt vannak olyan, eh, hogy mondjam, eh, kerületen belüli vidékek, háztömbök, utcák és egyebek, ahol azért saját forrásból is nagyon sok mindent lehet csinálni, plusz lehet találni befektetőket, akik meghatározott feladatokat, például a térnek a emberakását, a Klauzáltéri csarnoknak a emberakását segítik és támogatni fogják, ezekhez az eszközökhöz abszolút oda fogunk nyúlni, hozzá fogunk nyúlni, mert azt nem fogom Lehet használni. ennél konkrétabban? Hát egyenlőre nem szívesen, de talán lesz rajta Igen. számolt, hogy részletesen és konkrétabban is, hiszen most még a tárgyalások folyamatában vagyunk. Csak egy dolgot szeretnénk mondani, tehát én biztosan nem vagyok az, a, az az ember, aki most, hogy hallja ezeket a fenyegetéséget, megretten leereszti a kezét és azt mondja, hogy Isten nem tudunk semmit csinálni. Nem, mi nagyon ha akarja, kicsit erőszakosan is keressük azokat a módokat, hogy mégiscsak tudjunk valamennyi fejlesztést a kerületben Oké. Okay. Amit, amit, amit ad a magánszféra, az mivel honorálja, ha ez egy megfelelő kifejezés az önkormányzat? Tehát nem. ő most nem... De akkor miért teszi ezt meg a magánszféra? Hát azért tesz, hogyha a magánszféra befektet valahol, akkor nyilván olyan konstellációba fektet be, amiből majd meg lesz neki a megfelelő haszna. De az, hogy az önkormányzat ezt kompenzálja, hát a Jó, rosszú... rendben van, de azt, a tekintetben azt is kompenzálásnak tekintem, hogyha netán létrejön egy Erzsébet városi piaci modell. De a, ugye, azt nem tudom, hogy Erzsébet városi piaci modellról lehet -e beszélni. De arról lehet beszélni, hogyha vannak befektetők, akik egyes tömbrehabilitációkban valami más köztérnek az elrendeződésében új alakításában szerepet vállalnak, akkor egyrészt nyilvánvaló az, hogy olyan szerepet fognak vállalni, amiből nekik is van anyagi hasznunk. Én ezt nem tekintem az ördöktől valónak, hiszen csak így tudunk egymással kooperálni, hogy nekünk is valamit önkormányzatnak belőle használ, és hát természetesen a befektetőknek olyan befektetőt nem fog találni ezen a világon, aki azt mondja, hogy én befektetek oda több 10 millió vagy akár több 100 millió forintot, aztán nem érdekel engem, hogy mi lesz a sorsa. Egy hajdan volt polgármester kérdezi öntől, hogy már bocsánat, de eddig mennyi közvetlen támogatást kapott az államtól a hetedik kerület? Hát ugye a, a pont most kaptuk meg a forrásmegosztást, most egy kicsit többet kaptunk, mint az előzőkben. és nem nagyon akarok pontos számot mondani, még nem is tudok ebben a percben itt ülve a fotelba, de minden esetre a, a, a, a forrás megosztás az ebben az évben kb. 500 millió forinttal magasabb, mint az előző években volt. És akkor ez mennyiben száfolata annak, amiről eddig beszéltünk, hiszen nagy valószínűséggel emiatt küldte az SMS-t az illető. Tudom, hogy ez a cáfolata ennek, vagy nem cáfolata ennek, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy... Azt szeretném érzékeltetni, hogy van a kerületnek, vagy vannak olyan anyagi forrásai a kerületnek, amiből el tud kezdeni bizonyos fejlesztéseket, el tud kezdeni bizonyos átalakításokat, még akkor is, hogyha a kormányzat esetleg megpróbálja a jelenlegi anyagi kereteket mind a főváros, mindesetleg az egyes kerületek vonatkozásában korlátozni. Ez az 500 millió, amivel több, ez egyébként minek következtében több, ha egyébként 500 millió, tehát ha többlet van, akkor az valamilyen infláció által segítsen nekem elnézést a tájékozatlanságon. Mert... Részben, részben a lakosság számának a változásához kapcsolódik, részben ahhoz kapcsolódik, hogy más kerületeknél a szám esetleg kevesebb, tehát alacsonyabb lett, mert hogy ott csökkent még tovább a népesség, vagy erőteljesebben. Tehát ez egy minden évben új alakuló szétoztási distribúciós rendszer, amiből most a hetedik kerület, a szabad azt mondanom, ilyen szerencsés módon jött ki, amire íratlan nagy szükségük van, mert ezt az összeget például, ami egy teljes egészében amiben lakásfelújításra fogjuk fordítani, amiben irdatlan problémák vannak Erzsébetvárosban, úgyhogy ez úgy kellett nekünk hogy valaki kenyére. Válasz nem érkezett a levélre, volt-e bármilyen reakció arra, hogy találkozzanak a Péterfi utcai kórházban, hiszen Káslelát miniszter urat is invitálta? Igen, hát Kásvány miniszter úr sem válaszolt, viszont választott az Állami Egészségügyi Központ, ami érthető, hiszen ez szakpolitikailag hozzájuk tartozik. Ők azt kérték, hogy írjunk egy részletes probléma, felvázoló és megoldásokat kereső levelet. Ezen a Péterz és Kórház főigazgatójával, Sászdi úrral dolgozunk, és a következő napokban el is küldjük ezt a javaslatunkat és ezeket a kéréseinket. Ebben a levélben az Állami Egészségügyi Központ azt is felkínálta, hogy ha megkapták ezt a levelet, akkor utána személyesen is tárgyalnak, mind az önkormányzattal, mind a főigazgató úrral, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez legalább ezen a vonalon elindult. Mi a helyzet a parkolással? Hát a parkolással ugyanaz a helyzet, ami volt. Most egy kényszerhelyzetben voltunk, és ezért július végéig meghosszabbítottuk a kerület számára nagyon előnytelen korábbi szerződést, és most már azt kell mondanom, nagy örömmel mondom ezt, hogy megegyeztünk a hatodik kerülettel, és július 1-től a hatodik kerülettel közös parkolási társulásban fogjuk működtetni a parkolást Erzsébetvárosban. Mennyiben lesz más, mint a mostani? Hát a parkolási rendszer először is ötegindetben lesz más, hogy egy egységes rendszer lesz a hatodik és hetedik kerületben, ami a hetedik kerületben. A hetedik kerületnek az eddigi bevételnek a kb. a háromszorosára. Abban segítsen éve, nekem és a hallgatóimnak, fordítva a hallgatóimnak és nekem, hogy miért kell ehhez július 1-ig várni? Hát azért, mert sem technikailag, sem jogilag, sem gazdaságilag nem lehetett ezt gyorsabban lebonyolítani, ugyanis a parkolóóráknak a szoftverét azt nekünk a Siemens-től újra meg kell vásárolni, a parkolórák szoftverének az átállítása, összehangolása a hatodik kerülettel az egy bonyolult technikai és információtechnológiai művelet. Ez Tehát, már folyik, folyik, vagy ez a költségvetés függ? Nem, ez folyik a háttérben, ez folyik folyamatosan folyik, mert ez egy olyan nagy rendszer, olyan nagy átalakítás, amit nem lehet biztonsággal megcsinálni két hét alatt, ehhez hónapok kellenek, plusz arra is szükség van, hogy kidolgoztuk, de már ez is folyik, azt a financiális gazdasági rendszert, ami egy ilyen közös parkolási társulás mögött van, és hát most ez folyik, az utolsó részletek csiszolása folyik, és ehhez bizonyítőre van szükség, plusz, ha megvan az egész rendszer átállítás, akkor azt nyilván tesztelni kell, ellenőrizni kell, szóval nem lehet csak így hirtelen nekivágni, mert a csak baj lesz. Ugye most kiemeltük a hetediket és a hatodik kerületet, de korábban szó volt arról, hogy a főváros is valami... Hát illetve nem a főváros is, hanem maga a főváros fog egy olyan parkolási helyzetet teremteni, amely nem lesz szükséges külön kerületi parkolási rendszereket, vagy egyes kerületeknek nem kell összefogniuk. Ezügyben hol tart a történet? Hát én nem látok ez ügyben lényeges előrelépést, a főváros az én tudomásom szerint is dolgozik ezen, nem láttam még konkrét előterjesztés, hogy mi történik, de ez a parkolási a 6. és 7. terület között ez olyan, hogyha lenne, vagy ha létrejön majd egy egységes fővárosi parkolási rendszer, akkor mindazt, ami ebben a társulásban van, azt minden további nélkül bele tudjuk illeszteni egy egységes fővárosi rendszerben. Továbbra is tizenkettedik a Kölfe Jancsia. az internetes hallgatottság alapján. Tegnap voltunk már tizenegyedikek, ami a hallgatottság mértékét illeti, abban pinteken állítottunk fel rekordot, azóta az megközelítve sem lett. Nagyságrendileg olyan, nagyon nem vagyunk tőle távol, de közel se vagyunk hozzá, részint pedig hogy az ember azt tapasztalja, hogy maga a hallgatottsága stagnál. Önök nagyon jól tudják, hogy én maximalista vagyok, és a permanens növekedésben bízom, és bíztam, és fogok bízni. Tegyenek el meg mindent annak érdekében, hogy a műsor minél nagyobb hallgatottsággal bírjon. Ezt kétféle módon tudják megtenni. Egyrészt betelefonálnak, és ezáltal még érdekesebbé teszik a műsort, mert olyasmit tesznek hozzá, amire én nem vagyok képes. Részint pedig, hogy szólnak legalább még egy embernek, hogy hallgassa a műsort. Itt persze az internetes hallgatottság. Ról van szó, hiszen a földi hallgatottságot a földi sugárzás következtében való hallgatottságról halvány világgőzöm nincs. Dörök pont fianos gmail.com, ez az e-mail címem. ide várom azokat az e-maileket, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mikor legyen az ismétlése a műsornak. Este 10 kor, -kor, -kor 1 kor, évfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor. Péntekig várom, illetve vasárnapig várom ezeket az e-maileket, hétfőn lesz eredményhirdetés, kukac gmail.com, mikor legyen az ismétlés, este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, vagy háromkor, éjszaka, illetőleg hajnalban. Ma 2020. január 15-e van és szerda, 9 perccel múlott 8 óra, amit többé-kevésbé lehet tudni, mert nagyjából ilyen időtájékán szokta elönteni a stúdiót valami ismeretlen helyről jövő ételszag, amelyet már ismerősként köszöntök az ételszak kicsit mindig más, valószínűleg annak függvényében, hogy mit főznek, de maga a jelenség az már egyre ismerősebb, ezért jó reggelt kívánok az ételszagnak, és várom az ételszaggal terített stúdióban az önök hívásait. 061-877-0877 elkanyarodhatunk attól, amiről eddig volt szó, vagy visszatérhetünk hozzá. Figyelek, ha van, mire. Bonafá. Ugye a zenével óhatatlanul azt sugárzom a szószoros értelmében, hogy a pokolni történethez szeretnék visszatérni, de amennyiben nem jön két percem belül. Kilenc, nem, 3 percen belül telefon, úgy váltok, és ezzel, mint egy zeneileg is lehetővé teszem, hogy eltávolodjunk attól, amitől én nem szívesen távolodám el, de hogyha önök egyébként más fontos dolgot találnak, akkor hajrá! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, ö, olyan, hogy nem vagyok egy feláncsi be engem. Tegy a barátnöm megvetettem fel azt, hogy hogy én nagyon őszintén meg gondolom pokolni szoltán viselkedését, de a turvuszobort azért ne tekintsünk el. S előpolemizáltunk, mert meg egyet az, mint ez két különböző dolog. Én meg azt mondtam, hogy azért ez annyira nem két különböző dolog. Nem lehet, nem lehet szerintem külön választani. Engem a... nagyon ez a... zavarni az egész. Engem iszonyatosan zavar a hegyvidék mikrofonja. Maga az egész szöveg hitelességéhez nincs mit hozzáfűznöm. Ott, ahol azt mondja, hogy ez nem az a hely, ahol az ember ilyen szövegbe kezd. Különös tekintettel arra, hogy ott ifjabb Bibó István művészet-történész egy iszonyatosan hosszú és sok szempontból ezért meglehetősen érdektelen beszédet mondott, amit a lejelenlevők valószínűleg a helyzetből adódó komolysággal hallgattak végig. Pokoni Zoltánnak lett volna módja azokban a kérdésekben elmerülni, amelyekre nem tért ki, az, hogy mikor véshetik újra a neveket, miközben nem vagyunk benne biztosak, hogy az ő nagyapja fönn van-e a turulszobron változatlanul, de letakarni lehetne, még akkor is, hogyha azt másokonnal leszednék. Egyre több olyan dolog van, ami engem zavar, miközben a dolog jelentősége megvan, de 24 óra alatt az én szememben iszonyatos mértékben kopott. Uh, én, én nem innen Jöttem erre a mert én nem hallgattam ezt a műsorítém magamtól jutottam el odáig, hogy, hogy Pokorni volt egy szűk évtizede arra, hogy ebből az is ebben az emlék művelésem az egészen itt kezden, és hogyha nem derült volna ki az, a nagyapjáról ez, akkor, akkor most itt minden szép és jó lenne? Én erre nem tudok válaszolni, mert itt most a kettő össze van kötve, és most az a kérdés... De Nem lehetne összekötni, szóval szerintem nem az a baj, hogy a nagyapjának ott van a szoboron. Szóval ett, ettől még a szomor, a most őt ö, gondolja, az gondolat. ez viszont költői kérdés volt, hiszen tapasztaltat, hogy nem volt összekötve, illetve eddig nem zavarta a turlottan léte, tehát álságos kérdést ne tegyél föl. 061877 0877 Illetve akkor el kell mondani, hogy költői volt a kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt! Kicsit más téma, de sajnos nagyon nehezen lehet fogni ezt a sprinte felett a a rádiókon. Van, az első kérletben egyáltalán van, ahol nem. Internetön, csak azt tudom mondani, ez jelen pillanatban adottság, ezzel nem, nem, nem van mit tenni. És sajnos olyan rádió is van nagyon sok, ami nem ez, ez a frekvencia nem is tartalmazza a frekvencia tartománya. Hát nem, mert kézzel kell, tehát én a saját rádiómban behangolom, és aztán újra behangolom, úgy jól. Szól sok helyen, és sok helyen úgy se szól, de ha behangolja, akkor bejön. Nézze, ez jelen pillanatban olyan erőfeszítést kíván Öntől, amely a 21. században egy tízes skálán tízesre nem elvárható, ez van, nem kell szeretni. Hát én ezért a műsorért nagyon szívesen megteszek, bármit csak van, amikor nem lehet, tehát hogy nincs, nincs az a frekvencia tartomány, 88-alán nem nagyon bennek a rádió. Hát el, elnézés elnézést, az én autórádióm az ragyogon elmegy 88 alá, mert hát pedig az nem egy külön. abba mennek, abba mennek, de mehet Tehát azt tudom mondani önnek, hogy azért a 21. századi technika azért ennél többet tud. Azt, hogy ez ilyen fáradtsággal vagy erőfeszítéssel jár együtt, ezzel tisztában vagyok, és ha azt kérdik tőlem, hogy ez elvárható-e ma, egy műsor hallgatóitól, arra azt tudom válaszolni, hogy nem. Ha az a kérdés, hogy az internet mennyire megoldás, arra meg azt tudom mondani, hogy igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Figyelek! Még annyit, hogy a magyarság történelme, ugye az nem a 20. század közepén kezdődött, hanem már jóban régebben. Majd mint ezer éve, úgyhogy a Turulszobor az ősi magyar jelkép, ugye az Árpád háznak volt a jelképe, úgyhogy van szerencsém ismerni a 12. kerületi Turulszobor alkotóját és Szmecsányi Boltizsát is, <kül> és annak idején igen, és én is ott voltam, mikor tüntetéseket kellett szervezni, amiatt, hogy ez a turulsz szoborod a föláll. Én ezt értem, csak az a helyzet, én hogy ez a második igen. világháborús áldozatokkal kapcsolatban, miközben egy ezer éves szimbólum igen. és jelkép, attól még önmagában nem biztos, hogy minden alkalom, tehát minden alkalomhoz párosítható. Tehát ez nem olyan, mint a zászló, amit egyébként minden kertben fel lehet húzni, legfeljebb a szomszéd fűz olyan megjegyzés, ami teljesen indokolatlan. Értem, értem, csak hogy nincs összefüggés a pokorni kijelentései, illetve megbánása, illetve az a nagyapja között és a turul szobor. Hát akkor hallgassa Rétenem. meg a beszédet, és rá fog arra jönni, hogy ezt Pokorni Zoltán másképp látja. Jó reggelt! Az a baj, hogy itt össze vannak keverve ezek a, mindig össze vannak keverve az, hogy, hogy most a turul az egy szimbólum, vagy ez egy ronda szobor. Tehát ez egy nagyon ronda, nagyon rossz minőségű szobor. Az turul, mint szimbólum, az lehet jó szobrot is csinálni, nem azzal van a baj, és ugye az a baj általában, amikor, amikor kritika éri ezt a szobrot, akkor ugye azért éri a kritika, mert hogy, mert hogy nem értünk, a, a kritizáló a kritizált azt gondolja, hogy azért kritizálják a szobrot, mert hogy az üzenet nem jó, nem az üzenettel van Elnézést, a baj. ha meghallgatja, megnézte a beszédet? Nem. Hát akkor meg arra kérem, hogy ennyire ne le legyen okos. Köszönöm szépen, hogy hívott. <Szorítás> Azt kérdezem önöktől, hogy nagyon bicskanyitogató vagyok a tekintetben, hogy hogyan szembesítem, ha egyébként jól vagyok, tehát tisztában vagyok azzal, amivel tisztában kell lennem, tehát hogy nagyon bicskanyitogató az a mód, ahogy a hallgató figyelmét felhívom arra, hogy a téma ismerete befolyásolnia kéne, tehát hogy a téma ismeretének befolyásolnia kéne őt a vélemény nyilvánításában. Ez nagyon bicskanyitogató? Mert ha nagyon bicskanyitogató, akkor ezt én megértem, de tovább folytatom, ha nem bicskanyitogató, akkor annyiban lesz jobb, hogy nem lesz emiatt külön rossz érzése. Mert nyilvánvalóan nem jó érzés hallgatótól így elköszönni, ugyanakkor mégis szükséges. 061 0, 061, 877 0877 Jó reggelt. Kinek Cselha Midán el vagyok, Sziasztok. és hát uh, viszont későre éltem haza, és a feleségem, ugye ez a pokorni történettel fordott, uh, amit hogy nem elkerült engem napközben, és ő azt mondta, hogy ő egy, ő egy nagyon jó ember, amire én pedig azt mondtam, hogy nem biztos, hogy jó, de nagyon bátor, és gyakorlatilag egész este erről beszéltünk, hogy, hogy ez egy valóban egy nagy dolog, de vajon miért van az, hogy a hogy más, igazából a pogonizolta osztályából mondjuk ezt soha sem tette meg, és gyakorlatilag tévúzzal, vagy viszem ezt a történetet. De, de hogy a, a például ugye az, ez az egész a, a múlt rendszer, amivel a időt a, a, a értem az ügynök törvényel kapcsolatban, ezt ugye mindenki olyan szépen söpri végig, vagy az tőnyeg alá, ott pontosan megtehették volna egy ilyen pokorniszedi történettel, hogy őt mégiscsak előállnak vele, de ezt mégiscsak mindenki elsöpöli, hogy ott lettek volna olyan bátrak, mint amit Pokorni Zoltán csinált. Nem tudom mert nem tudok válaszolni. Beleértve, hogy nekem nagyon fura érzés, hogyha tegnap készítettem volna Pokorni Zoltánnal egy interjút, amit nem készítettem, akkor azt ma sudba dobhatnám csak csupán az alapján, amivel én megismerkedtem ezen 24 óra alapján. De tartok tőle, hogy a mai Pokorni Zoltán interjúmat is sütba dobhatnám holnap, ha, túlten, ha a mai napi tevékenységemet kalkulálhatnám, amely mind-mind megismeréssel zajlik, ami egyébként épp úgy beletartozik az, hogy vajon miért nincs ügynöktörvény, mint ahogy egyébként nagyon sokan azt észrevételezik, hogy lehet, hogy nagyon jó polgármester Pokorni Zoltán, mégis egy olyan pártnak a tagja, amely az emlékezet politikáját tekintve nem úgy kommunikál, ahogy ő, és akkor most egyéb részleteit nem említem annak, mint amit a mai műsoromban említettem, és hát azért van egy nagyon fontos másik részletkérdés is, hogy mindaz, ami eddig egyébként a fővárosi önkormányzatban zajlott Pokorni Zoltán részéről, abban ő, egyszerre viselkedett úgy, mint ahogy egyébként most sokak számája, számára beégett a Maros utcai rendelőben, és sok szempontból viselkedett úgy, ahogy egyébként Fideszes országgyűlési képviselők viselkednek a parlamentben, úgyhogy ez azt mutatja, hogy Pokorni Zoltán egyszerre több személyiséggel rendelkezik, ami egyébként mindannyiunkra áll. Tehát e tekintetben nem. Tehát annak megfelel, hogy éppen Mit vár tőle az élet viselkedik, és még arra nem volt képes, hogy egy egységes arculattal bírjon, ami egyébként pozitívum is, hiszen egyébként az emberek zöme nem képes arra, hogy olyan árnyaltan tudja magát kifejezni, mint amilyen árnyaltan megpróbáltam magát kifejezni Pokorni Zoltán, ami részint sikerült, neki részint nem. Igen, az a így válom élem, az lesz még más embernél is így. Igen, csak az a kérdés, hogy ezzel mit kezdjünk, mert tegnap ugye ünnepeltünk, ma már nem ünneplünk, de fontosnak tartjuk, és ez a folyamat, ez vajon az összes többi megkezdett és bennem fejezett aktához tartozik-e, nem, nem úgy, mint ügynöktörvény? Én az abban, hogy ilyen idealista vagyok, aki azt gondolom, hogy egy fecske is tudja le csinálni, tehát Persze nehéz most a mostani kormányzati rendszerről azt gondolni, hogy egy apró repedés, vagy, egy, vagy egyetlen ilyen fecske majd sokkal többet fog szülni, de, de igen, én azt gondolom, hogy hátha. Köszönöm. 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Figyelet! Ó, most jártam itt a Torómadár környékén, megálltam, megnéztem a névsort, és van egy pokolnyi József felírva, és egy pokolnyi Károly Ferenc nevezető. Igen, igen, nevezeti. Ő, ő, ő a legkisebb gyerek. Értem, jó, ezt szerettem volna, csak. Jó, elmondani. az a kérdés és De nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megtette. Az a kérdés, hogy addig, amíg a felvizsgálata a névsornak nincs meg, addig vajon pokorni Zoltánnak lett volna etendője tendője, hozzátéve, hogy azt sem tudom, hogy ez jogilag megtehető -e, de azt is lehet mondani, hogy valaki egy ilyen szituációban tesz a jogra, és a saját jóérzéséből adódóan oda megy, és ő maga. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy oda megy, és kitörli, tehát oda megy egy vésővel, effektíve. Miközben egyébként ön, mint kormányhivatal, vagy fogalmam nincs, hadd ne ennyire cizell azt mondja, hogy ez szoborrongálás. Vagy tudom is, én meg fogja mondani, hogy ez milyen jogi eset. Tehát kérdés az, hogy a Maros utcában elmondani egy ilyen beszédet, és közben ott hagyni azt a nevet, mert hogy egyébként a nevek felülvizsgálata még nem fejeződött be, ez vajon, ez vajon összeegyeztethető az önfejében, vagy sem, és akkor én rövid gondolkodás után azt mondom, hogy egy polgármester lehet, hogy így kéne, hogy eljárjon, egy korakán a saját családjával szembesülő ember, aki a 60. életévéhez közeledik, tehát azért már nem feltétlenül az első reakciója az, hogy kiszalad a hóra, ezzel együtt azt mondom, hogy, hogy én el tudtam volna képzelni egy vésővel megjelenő pokorni. De mit gondol ön? Hát nem, nem tudtam volna elképzelni pokorni hogy odament volna vésővel. Viszont könnyen el lehetne tüntetni a nevet. Én nem vagyok ilyen szakértő, de egy egyszerű gipszeléssel simán el lehetett volna. Nagyon-nagyon vékonyan van. Jó, a kettő, kettő. ugyanaz. El kellett el volna, volna, hogy rendelje? Ö, elrendelni, ha nem is, mert az akkor nagyon hatalmi reakció lett volna. De ugyanaz, hogyha ő gipszeli be, vagy hogyha kivési a kettő között, nagy különbség nincs? Tehát most ezen ne... Ö, jó, eddig szépen meg lehetett volna oldani, az biztos. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy megnézte. Önök mit mondanak? Mit mond az önök jó érzése? Nézzék meg uh, a Breuer Press internetes oldalán, rajta van Kardos Péter főrabbi beszéde. Gewesen, Annak a beszédnek a szelleme nem tűri azt, hogy azon az emlékművel legy rajta legyen ma Hokoni neve. Tudják, hogyha én egy olyan műsort szeretnék, ami bekerül az első ötbe, akkor biztos, hogy azt kezdeném forszírozni, hogy nem menne oda valaki és nem tennie meg, de én ilyet nem teszek. De nem azért. Tehát, hogy mondjam. Um, most gondolkodom. Horváth Péter itt van? A 2000 októberében indult Kejfejancsi azt mondta volna, hogy menjenek oda, és Pokorni Zoltán helyett tegyék meg. A 2020 januári Kejfejancsi ezt, mint egy elméleti lehetőséget veti föl, és egyben nem is biztatja önöket erre, de megfogalmazza, mint kísérletet. Vélemény? Nincs itt, Horváth Péter. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hámar éve vagyok. Véleményem szerint nem lehetne azt a szobrot így hagyni. Szerintem ez egy arcú csapása a rokonoknak, akik megélnek, hozzátartozóknak, barátoknak és hit sorsosoknak, mert hogy olyan emlékmű elé odaállni, ahol az áldozatok és a gyilkosok együtt szerepelnek. Jó, de én, én Pokorni Zoltán vagyok, és azt mondom önnek azt mondom, hogy jelleg a nevek felülvizsgálata folyik, legyen szíves, ezt várja ki, és azt követően majd e, megrendeljük az ezzel kapcsolatos szolgáltatást, és higgyel, hogy azt követően másodperceken belül át fog alakulni a népsor. Akkor azt mondom, hogy teljesen hiteltelen az, ami, az a beszéd, amit ott mondott, és hogy nem, ez nem lehet. Az a baj, azt mondja, hogy én egy tízes skálán tízesre értek önne egyet. Tételezzük fel, hogy az illető nem hazudott. Tényleg ott van a név, ugye ez egy alapvetően fontos dolog, én nem vagyok ott, én most csak abból indulok ki, hogy nem ültettek föl. Ha a név tényleg ott van, ez egy hiteltelen beszéd volt, és azt se értem, hogy a Maros utcában, akik ott voltak, beleértve Kardos Péter főrabbit, miért fogadták el, és azt se értem, hogy kácsa zsolt mitől hatódott meg, és akkor most köpjön le, és mondja azt, hogy mondja, fial a tegnap látszólag miért volt mégis olyan elégedett. És akkor azt tudom mondani, asszony,. Tegnap ez volt, ma meg ez van. Minden nap változunk. Én, nem. Én ezt értem, csak azért ez nehezen, tehát az anyag ezt nehezen bírja. A porcelán a hidegből a melegbe ezt nem bírná. Jó reggelt. Szia, Horváth Péter vagyok. Szia. Itt vagyok. Tehát azt kérdezem tőled, hogy a 2000-es Kejfejáncsi valószínűleg éppen abból adódóan, mert még nem volt tapasztalata, még nem volt panaszbizottságon, még nem volt bíróságon, az igazságérzetében azt mondja, hogy ki megy oda és takarja egy le napom. azt a nevet. Így van, így van. Hát ez természetesen, sőt ráadásul a pokori november 10-én a testület alakülésének felvetette, azóta eltelt két hónap. Lassan már harmadik telik el, nem igaz? ez egy itteréssel két percet el lehet tűntetni. Ha valakiben megvan a szándék, meg kell csinálni. Nem tudom, hogy ez kell, most van, kell mi. Hát ez, ez, ez borzasztó. Szóval én, én nekem ez szörnyű Nem tudod, hogy én ilyen vagyok, én, én hatékony vagyok, hogy oda meg is megcsinálom. Szóval én nem, nem, nem értem ezt az egészet, hogy ez így, hogy meg abszolút tegen ez az egész. Én ezeket tíz embert a szoborna, oda mentem, azt lemostam. Le, le, le, de ezt, ezt, ezt mégsem tettem, még, és nem is biztatlak hát, Én megtenném. Hát én nem tettem meg, de megtenni. Hogy érted, hogy nem teheted meg? Hát azért már mit sem megyek oda, és, és én nap a pokoli Józsefet él, el mert ez. ez, ez a, hogy néz ki? A pokoli Zoltánnak kéne megyek. Hát, igen, igen, hát alapvetően igen. Engedjenek meg egy teljesen demagóg, populista kérdést. Ha a pokarni szövegéből is tételezünk fel, hogy van, aki teljes terjedelmébe látta valamit csak azt látta, amit a mazsihisz honlapján hoztak, kivonjuk azt, hogy ez a név még ott van a szobron, akkor mi marad? 061 877 0877 Elnézést, minek tudjam be ezt a hallgatást? Kaptam egy SMS-t. Valaki azt mondja neked, Péter, nem odamentem és lemostam, hanem odamentünk és lemostuk. Azt kérdezem az SMS írójától, hogy nincs -e kedve betelefonálni. er sich kaum in dem anderen hatten bisse der hunde die geschlechtsteile zerrissen Plötzlich schüsse ein handwagen zugedeckt mit papier als die asilete das war das letzte was wir von ihnen sahen Ugye egy korábbi kejfei Jancsi fölhívta volna a mazsihis elnökét, vagy fölhívhatnám pokorni Zoltán, de én most nem hívok föl senkit. Én önöket kérdeztem, és önök nem telefonálnak. 061 0877 és megértem, nehéz dolog, azt is tudom, hogy türelem kell... Csak rögzítem a tényt, nem telefonál senki. Azt kérdeztem, hogy a Pokorni Zoltán tegnap előtti beszédéből kivonjuk azt, hogy a nagyapja neve változatlanul rajta van a turul akkor mi marad? Ezt a kérdést durván négy percet tettem föl, és hát nem érkezett rá érdemleges válasz. 061-877-0877 Csak azon gondolkodom, hogy most felvessek-e más témát, mert az mégis hogy van? És akkor mondhatom, és valami más. Emberek. Kilenckor hírek lesznek utána Nemes Gábor, de az elkövetkezendő 27 perc az Joe Savin fog telni. Van nekünk ez ügyben dolgunk, vagy mindent elvégeztünk, amit ma elvégezhettünk? Ma, 2020. január 15-én. 061-877-0877 Hozzátével, hogy senki nem kommentálta, de azért hadd mondjam el, hogy Karácsony egy teljesen megrendült pokornin, majd ugyanez a szöveg az Index írásában a hegyvidék tévére utalva a megrendülés 5 perc 30 tájékán kezdődik. Anyád! Anyád kezdődik 5 perc 30 másra beszne. Tényleg.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 Hát, megrekedtünk, vagy megrekedtek. Azt írja Bindeg Péter, Kezdetben azért indult az eleven Erdmékmű mozgalom, hogy minél több embert, végsősoron egy országot indítson el azon az úton, amely a saját és a családja, tehát nem más a történelmi vitkeivel való kiengesztelődésig vezet. No, a mozgalom talán a legsikeresebb civil mozgalomnak tekinthető az utóbbi 30 év történetében, a tevékenysége annyira kiszélesedett, hogy én már nem tudom követni, pedig egyik alapító tagjaként tehetném. Mégis az a missziója, hogy a megvallások mozgalma legyen, szerintem nem teljesedett ki, sok minden kisebb Jelentőségi dolog. Mellé kellem Pokorni videóját, 8 perc plusz, az apró. Ez egy pillanatra gondolatban visszavezetett engem az eleven emlékmi mozgalom gyökereihez, ennek ott lett volna a helye, kicsit talán elkésett a mozgalom is az ország szempontjából, de végül ebben sem vagy biztos. Lehet, hogy a mélyből jövő kiáltásnak, amelyben kétséte ott van Pokorni kényszerű szembenézése és pártja romlásával, netán a saját opportunizmusával is, nagyobb a transformatív ereje. Vásárhelyi Mária, válaszom bende Péter posztjára. Kedves Bénde egyrészt tisztázni szeretném, hogy a posztomra semmiféle nincs hangulat nem alakult ki. Az írt néhány sort megjegyzést töröltem a bejegyzések, amelyek ott maradtak különféle meggyőződésem szerint teljesen legitim véleményt tartalmaznak, sokan elmondják, hogy mit gondolnak erről, amit viszont én írok a posztomban, abban van, semmiféle szélsőségességet nem vélek felfedezni, hiszen a szobor előténetéhez tartozik nem csak az, hogy engedély nélkül áll mind a mai napig a helyén, hanem az is, hogy pokorni maga fogal körömmel harcolt a megmaradásáért, ami polgármesterként önmagában abszurd tízes polgármesteri kampányának egyik hangsúlyos ígérete volt a szobor megmaradása. Holott számára is nyilvánvaló volt, hogy a szobor állítása a oldal akciója volt, és a 12. keleti tényleges áldozatok csak arra szolgáltak, hogy legitimálják a nyilas gyilkosokat. Történelmtanárként azzal is tisztában kellett lennie, hogy mit szimbolizál a turulmadár a magyar történelemben, és ha magától nem tudta volna ezt, közismert, hogy több város történés is figyelmeztette arra, hogy felül kéne vizsgálni az áldozatok nevét, mert háborús bűnösök is vannak közöttük. És azt is látja tíz éve, hogy a szobor azóta is a oldali bandák zárándok helye ennek ellen. De mind a mai napig semmi nem történt a szobor és a talapzatára írt nevekkel, Jó lehet, a máshonnan nem hát. Zoltán Gábor Orgia című könyvéből, majd Rab László mozgóvilág cikkéből, feketé fején kiderül az igazság, ezeket pedig nem csak tanárként, hanem elsősorban az érintett kelet felelős vezetőjeként ismernie kellett pokorni Zoltánnak. Amint már az Élet és irodalomban írt cikkemben és ebben a posztomban is megírtam, magam is úgy gondolom, hogy pokorni semmiféle felelősség nem terheli felmenői bűneért, és én magam is együtt érzek vele, hogy ártatlan leszármazottként ilyen súlyos ter Kell ciperni, illetve feldolgoznia. Ugyanakkor azonban azt is gondolom, hogy ha a múltért nem a jelenet és a jövőt, annál is inkább felelősségszer a felelősséget többek között éppen abban áll, hogy nem tűr meg az általában vezető kerületben ilyen történelemhamisító a szélsőséges indulatokat tápláló emlékművet, egyébként független attól, hogy szerepele vagy sem ezen a valamelyik családtagjának a neve. Sa már a felelősség kérdésénél tartunk, nem állhatom meg, hogy hozzáne tegyen, hogy Pokorizoltál mindmáik annak a pártnak az egyik reprezentása, amely pedagógusként oktatási szakemberként ő tudja a legjobban, hogy oktatás. Politikájával ez a párt hogyan teszi tönkre a fiatal generációs sorának jövőjét, hogyan rekiszti ki a hátrányos helyzetű tehetségek, a gyerekek százezreit a lehetőségből, hogy kivere egyéb az öröklet sorsukból. Schillingárpad. 15 éve alatt a Turul emlék, a 12. keletből, ebből a 15 évből 14 évi Pokoni Zoltán volt a polgármester. Pár hónapja megtudta, hogy a nagyapja nyilasként zsidókat gyilkolt, és ennek kapcsán rájött, hogy a Turul mégiscsak egy megosztó szimbólum az állítólagos közös gyásznak. Egy ilyen kulturált, művelt intelligens embernek mi tartott ennyi ideig, és egyáltalán mi a nagyapa bűneinek a megosztó szimbólumhoz? És ha már akkor a Budai hegyekben megtartott kitörés emléktúrával, amelyen horok keresztes zászlókkal vonulnak a hagyományőzők mi a helyzet írja egyebek kö? Siringárpád Facebook postjában. Miten önök egyáltalán nem telefonálnak, én a magam részéről zenében adok emlékművet ennek a korszaknak, és a mainak. Joe Zavino Mauthausen című CD-je szól egészen 9 óráig hetűsége null hat egy ha telefonának reagálok. Viele von uns liefen danach in den elektrisch geladenen Draht. Häftlinge, die geflüchtet waren, wurden ins Lager zurückgebracht. Wir mussten auf dem Appellplatz antreten, eine Kompanie der bewaffneten SS stand vor der Hinrichtungsstätte. Die geflüchteten Häftlinge sind zum Galgen am Appellplatz geführt worden. Vor ihnen marschierte die Musikkapelle, geleitet vom Lagerältesten Magnus. Das Henken war so organisiert, dass der zweite zur Hinrichtung bestimmte Häftling den ersten hängte, azt írja Horváth Péter, igen, Grajpistával voltunk, ma is lemosnánk, de ez most pokarni dolga. Arra kérem önöket, hogy ne küldjenek nekem e-mailt arról, hogy mások hogyan vélekednek a történetről, ahelyett, hogy önök saját maguk mondanák el. Ne bújjanak mások véleménye mögé. Inkább álljanak elé. Van még rá egy negyed órájuk. 061-877-0877 Ha elvégezni azt a számtani műveletet, amit nem lehet, hogy kivonja Pokorni Zoltán beszédéből azt, hogy a nagyapja neve most is ott van az emlékművön mi marad? Ez volt a kérdésem. 061-877-0877 Kilenc órakor hírek, utána Nemes Gáborral beszélgettek, az elkövetkezendő negyed órában pedig beszélgettek örökkel. Ha arra érdemesítenek, ha nem, zene fog szólni. Aba. Ába? Madua afahádló utcér adhányú. Madua afahádló soméa adhányú. Én van úgy Ein Lannister tikva Ein Lannister kickt war. Madu av akadluk OTANU meo atanu. Madu Ima. Aba. Jej shlano Ima. Aba. Ima. Mádó a váhadló utjérótánul, mádó a váhadló szoméya átánul. Énlanutikva, énlanutikva. Hát nem? Hahaha! Bye. Oh. ¶¶ Reggöd. Jó reggelt! Jó reggelt tival Én nem néztem meg ezt a pokornyi videót, és nem is fogom. Ha, ha elkezdjük ezt a kivonást, akkor pokornyi Zoltán maradt szerintem. És abban sem hiszek, hogy ez a megrendülés, hónapok óta ez a történet a levegőben van, hogy ez a megrendülés ott és akkor őszinte volt megrendülni az ember akkor rendül, amikor először megtudja, hogy ez létezik, és nem pedig egy ilyen, hát szerintem szimpatiasan végrehajtott akció során. Köszönöm. A szellemes volt, hogy akkor ott pokorni Zoltán marad. 061-1 877, 0877. Írtam Pokoni Zoltánnak egy esemöst. azt értem, visszatértem a Damaszkuszi úthoz, mint kifejezéshez, ha, akkor Kejfei Rádió rádiomisorom áll rendelkezésedre a témában, Fiala János. 061-877-0877 Egészen elképesztően viselkednek, mert újabb és újabb írás küldenek el, miközben én az önök reakciójára várok. Ungvári Krisztiának a Magyar Narasban megjelent írása semmiben nem pótolja annak a véleményét, aki ezt elküldte. Korábban én ilyenkor különböző mondatokat intéztem önökhöz, a mai fiala csak a lehetőséget kínálja fel önöknek. Csak nem kevés. 061-877-0877-8 óra 52 perc van. 8 ura 53 perc van. 061-877-0877 Okarni Zoltán válaszolt, és köszöni a lehetőséget, de nem él vele. És újabb e-mail, újabb írást elküldve nekem, miközben az illető maga is betelefonálhatna. Nem állom meg, szörnyű formát futnak. Egészen szörnyűt. Még az is jobb lenne, hogyha elküldenének engem a jó édesanyámba. Egészen borzasztó formát futnak. Retteneteset. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, úr. Azt szeretném mondani, hogy most már a szavak elhangzottak, pokorni vagy pokorni részéről, most már nagyon gyorsan várom a cselekvést is. De elnézést, miről beszélet? nincs cselekvés? Ő miért nem megy oda? Az egy jó promója lenne a Kejfejancsinak, ha én oda mennék. Kinek szóljak, hogy felvegye és feltegye a YouTube-ra? Vegyen föl és tegyen föl, mondván, hogy senkit ne hozzak egyébként bűnrészességi helyzetbe, az jó ötlet volna. Az egy jó promója lenne a kifejteni <hállal történet, híuvoda> a címet. <hállal> a levelet egy A kommunizmus áldozatairól lenne szó, akkor ugyanez A történet, A kérdés, csak egy másik történettel. A levelet egy A Ön, ö, amiről beszélünk, rengeteg gondolatot ébreszt az emberben. Oké, okay, rendben van. Majd, hogyha abból egyet kiemel, akkor hívjon vissza. Okoskodni itt ne okoskodjanak, jó? Arra itt volnék én, és attól fe felmentem önöket. <síns> az, hogy ide betelefonálnak, az még önmagában kevés. 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben egy-egy ilyen műsor után, mint valami eszeveszett, sétáltam a városban, hogy magamhoz térjek annak a döbbenetéből, ahogy nem tudtak önök, meg én zöldágra vergődni valamiben, amiről azt hittem, hogy zöldágra lehet vergődni. Igen, hogyha Pokorni Zoltán hétfő esti beszédéből kivonjuk azt, hogy a nagyapja neve ott van a turul szobron, akkor ott marad a Pokorni. Ez az elmúlt negyed óra pedig önökről és róla állított ki hasonló bizonyítványt. 061-877-0877, 8 óra 57 perc van. 8 óra 58 perc van. gondoljanak bele abba, hogy milyen közbotrány lenne abból, hogyha én most felszúrítanám a népet arra, hogy azt a nevet onnan tüntessék el. Milyen közbotrány lenne abból, hogyha az én felszúrításomtól függetlenül ezt valaki elvégezné bárki, de nem pokorni Zoltán. Így aztán a névot marad. mazsihisz.hu Brauer atv.hu Maros utca 8 perc van és akkor valami más. Hogy tetszik lenni? Köszönöm, jó. Milyen az idő? Hát, Barcelonahoz képest hűvös. Most 7-8 fok van, de majd lesz több is 12. Hogy viszonyulnak a katalánok a Valverdének az elvesztéséhez, aki egyébként Katalóniától is búcsút vett? Külön. Hát, a katalánokról így általában nem tudok nyilatkozni, de hát a Barca ugye az egy, külön, az egy külön, azt mondanám, egy külön világ. Tehát ami, az, ami ott a klubban és a klub körül történik, az, az, az tényleg egészen más az, az, az. Majd vagy nem független mindentől, és, és egy olyan önmálló királyság. Nem tudom, egy biztos, hogy a Barca mint klub, tehát a foci klub mindenképpen túl van a zeniten ez látszik, tehát mármint ez a Barsa, ez a híres nagy Barsa. Ha itt tartunk, maga a Barsa az hogyan van? Tehát az hogyan képződik, mint szó? Barcelona. Az értem, Aha. de maga, a Barsa az mit önállóan ön megállja Semmi, a helyét? Nem, az, az, egy, az egy rövidítés. Uh -huh. Az egy rövidítés. De azt használják másra tétét. is, mint a csapatra? Nem, nem, nem. Az, az, az, az a csapat. Egyébként, ha már a Barcelona van szó, ez egy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a Barcelona, a Barça az, az maga a katalanizmusnak a, a megtestesítője. Mi katalánok, ugye az, az ugye az is a ne vagy több mint egy csapat, ugye több mint, több, mint egy, egy foci csapat, ez valóban egy, egy hitvallás, ez, ez, ez a katalán nemzeti érzés, és nem tudom mit csinálni. Most ehhez képest egy svájci üzletember alapította, effektíve ö, nem is a, helyiek, hanem a külföldi sportolók, tehát az itt élő külföldiek számára. És például azért a színe ez, a, ez a, a, az alapszínei, úgy tehát a, a kék és ez a. nem is tudom püspöltilasz, vagy nem tudom, ilyen, hogy kell ezt a szint definiálni, az annak a svájci kantonnak a színe, amely honnan ő származott. De hát mindegy. A csapat végül is eltávolította. Például, úgy, hogy te ezt tudod, ez honnan van ez az ismeret? Ez számra vad, jó, de ez honnan van? Ezt mindig is tudtad, vagy csak valamikor hát, egyszer utána nem, néztél? Vagy... Nem, hát ez, ez most nem tudom, nincs rájuk föl, ez, ez köztudott. Tehát ezt tényleg tudják. Jó, hát én kimaradtam belőle, igen? Jó, ma úgy értem, az itteniek tudják. Tehát ha megkérdezed a Bartát, vagy valamelyik duket, hogy honnan van a színük, ugye ez a. Ez a azul grána, ugye, tehát a gránát és a kék, ugye, akkor, akkor ezt ők tudják, hogy itt De nem tudom az, ugye, az, tudom nem az, az eszpanyol is uh, barcelonai, nem? Hogyne, hogyne. Az eszpanyol, a barcelonai hát ugye uh, konkurens csapat, hát sokkal gyengébb nyilván, sokkal kisebb uh, anyagi és egyéb eszközökkel. És ők is Ö, nagyon katalánok? Ők is több, mint nem, egy nem, csapat? Nem nem nem, nem, nem, nem. Ők nem, ők nem. De azért ez egy, ez egy bonyolultabb dolog ennél, szóval Um, én nagyon sok, tehát ezek a nagyon nagy csapatok, mint a Barcelona vagy a Real Madrid, ezek azért túlnőtték már a saját lokális kereteiket. Tehát én emlékszem, hogy Kínál millió Barca klub és millió Real Madrid ö, És, és ö, ezek ott összejönnek és közösen nézik a meccseket és mindenfajta sállakat és egyéb ö, kegytárgyakat viselnek, úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy ez most már ezen túl megy, hát ez egy irdatlan üzlet. Most nem emlékszem a pontos számokra, de ez egy komoly nagy válasz. <kül> Elég éles váltás Azt árult el nekem, hogy miért nem lett világháború abból, hogy lelőtték ezt az iráni embert, és miért nem lett világháború abból sem, hogy lelőtték az ukrán gépet, ahol 170 néhány ember teljesen ártatlanul halt meg, beleértve nem tudom hány német vagy angol elfelejtettem már elnézést. Hát hogy... azért övébe irániak és kanadaiak voltak. Már kanadai irániak. E, hát azért nem lett világháború, mert egy világháborút akarni kell. Hát ezt, ezt senki egyik fél se akarta. E, egy ilyen gép... Na most akkor menjünk, menjünk először a, a, a Suleimánus, tehát a Iráni tábornok lelő, és ez azért az egy eléggé meredek dolog. Tehát nem véletlen, hogy Amerikában ebből nagyon nagy botrány van most. És, és te ö, úgy látod, Trump, hogy tényleg az impeachmentről akarja elterelni a figyelmet? Hát nézd, most, hogy miről akar. Mindenképpen pontok, pozitív pontot akar szerezni. Hát azért, ö, és szerzett? De, hát azt hiszem nem jött be teljesen. Ugye az az alapfölállás, hogy amikor egy ilyen nagy válság van, amikor amikor háború vagy háborús hangulat van, akkor a nemzet fölsorakozik elnöke mögé. Na most azért arra emlékeztetnék, hogy egy demokrata elnök, Clinton, amikor szexuális problémái támadtak, már hogy értem, hogy igen, eh, igen. amikor ugye volt a Lewinsky ügy, ahol hát nem teljesen megengedett és legális szexuális kapcsolatba került egy szöldtel, aki nem volt a felesége. Na, akkor gyorsan elkezdte bombázni. Ö, ö, valamelyik állam mindig megszívja azt, hogyha az elnöknek valami baj van. Igen, igen. Tehát akkor Bagdadot bombázták. Ez, ez majdnem ez, ez kimutatható, a, hogy, hogy Bagdadot mikor bombázzák. Általában, amikor egy amerikai elnöknek probléma van. De ez az, ez az egyik, De Most ez tényleg, ez egy kicsit, kicsit ö, ö, nagyon nesszes dolog volt ez a kivégzés, mert ráadásul, ugye, Irakban történt, amely Amerikának a szövetségese. És abban az Irakban, amelynek a kormánya, amely ugye Amerika szövetségese, hát ennyi szóval igénybe vette ennek az úrnak a mindenfajta szolgálatait, és, és amelynek a, és az iráni miliciák, vagy az irán által támogatott miliciák mélyen beépültek az iráni, vagy az iraki politikai rendszerbe és a politikai kormányzatba. Egyébként az a tény, hogy, hogy Irakban a síták, akik vilányak is síták, ilyen komoly politikai szerepet játszhatnak, és ők adják ma már a kormányt, ez annak a ténynek köszönhető, hogy Amerika méltóztatott megdönteni Saddam Hussein elnök uralmát, ami úgy utólag visszatekintve nem volt egy igazán jó ötlet. És, Jó, de az, hogy az átlag amerikai mit gondol erről, hogy mit hinnak az újságok arról? Nem, mert... nem, az átlag amerikaiak tehát az átlag amerikai nem különösebbek kérdezett, de az eljutott a tudatáig. Azt azért az átlag amerikai is tudja, hogy amikor 2003-ban Irakban bevonultak, akkor őket becsapták, hazudtak nekik. Azt mondták, hogy a Saddam atomfegyvere van, oda kell csapni, mert különben nagy gáz van. Bevonultak, oda csaptak, pillanatilag jó ötletnek tűnt, aztán kiderült, hogy hát ez egy olyan mocsára, amiből még azóta se tudták magukat kihúzni, és atomfegyver meg nem volt. És ez a hazugság, ez azért ráégett az ifjabusra, már így utólag, már elnökség után, és, és ráégett a republikánusokra. Most egy hasonló, nem ugyanekkora orderei ügyben van az, hogy megint hazudott valamit, nyilvánvalóan hazudik Orbán, vagy Trump, mert... ez a frajdi csúksaiddal. Igen, ez egy abszolút. <gül> nyilvánvalóan hazudott, mert ugye három nap alatt háromféle dolgot mondott össze-vissza a leg legkomolyabb képpel, hogy, hogy miért kellett, milyen veszélyek fenyegették Amerikát, hány, hány és melyik követséget akartak megtámadni, ami pont úgy nem igaz, mint kiderült, mert ugye a, Ö, vannak azért más információk is titkorszolgálat és egyéb információk, amelyek ezt nem támasztották alá, mint amikor, mint ahogy nem volt igaz a buszféle iraki atomfegyver. Tehát itt a párhuzam annyira nyilvánvaló, hogy van egy elnök, hazudik, ö, ennek alapján ö, tesz valamit, ami, ami napi politikai szempontból neki kifizetődőnek látszik, aztán ebből Amerika nagyon-nagyon nehezen tud majd kimászni. azért Amerikának a legutolsó sem lesz szüksége van egy újabb háború, egy újabb közel-keleti része. Egyelőre még Afganisztánból se tudott kivonulni, és Irakból se tudott kivonulni, sőt Szíriába se tűnnek a dolgok a lehető legjobb irányba fejlődőnek. Úgyhogy ö, itt, itt tényleg a tűzzel játszik Trump, és, és ö, itt az ő napi taktikai ügyei azért már, már tényleg nagyon-nagyon komoly világpolitikai és amerikai érdekeket sérhet. Nem, Gábor beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése. Az pedig az iráni hadseregnek a technikai vagy szakmai színvonalát jelzi, hogy rakétákat lőnek fel, és végül is megöltek közel 200 ember, de ezzel együtt vissza tudott fordulni a gép magyarul, hogy valahogy eltalálták, de nem úgy, ahogy az a nagykönyben meg van írva, miközben nem szeretnék félreérthetőben fogalmazni a keleténél, szóval uh, Iránnak alapvetően szovjet vagy orosz uh, haditechnikája van, és ha igen az vajon, milyen színvonalú vagy akik azt használják, azok élnek még a középkorban. Jó, akkor kérdés első felére. Szóval én technikához nem értek, technikához meg végképpen. De azért arra van a figyelmet, hogy a 90-es években a nagyon fejlett, a világ legfejlettebb amerikai hadserege ugyanott, vagy egy pár kilométerre arrébb, a Hormuzi Öbölben lelőtt egy iráni polgári gépet hasonló körülmények között. De most nem Csítség. arról beszélek, arról beszélek, hogy nem Nem, ség... de, azt mondom, igen? de hát mondom, jó, de hát ez, ez, ez csak azért mondom, hogy, hogy egy, egy nagyon fejlett, nagyon... Ö, szofisztikált hadsereg, egy nagyon szofisztikált, uh, akkor az uh, valószínűleg egy, egy hajóról indított rakéta volt, uh, rakéta pont úgy hibázott, egy, egy egyébként hasonló helyzetben, csak a másik oldal, tehát ott, itt az amerikai lötek le egy iráni gépet, nem az irániak egy, egy uh, ukrán gépet, am, és hát olyannyira, hogy Amerika, azt, ha jól emlékszem, 60 millió dollár kártérítést is fizetett, tehát, tehát uh, az, hogy ilyen, amikor háborús helyzet van, és ezért borzasztó veszélyesek a háborús helyzetek. Normál időben senkinek nem jut eszébe, hogy ami ottan a fejem fölött röpköd, az esetleg engem ö, veszélyeztethet, vagy az, az, az egy olyan robotrepülőgép lehet, ami öt perc túlva De amikor, amikor ez történik nap, mint nap, amikor háborús helyzet van, akkor ezt megszívják természetesen a, a polgári ö, repülőgépek is, és, és ez történik. Az, hogy, hogy, hogy, hogy ez, ez most egy, egy sikeres vagy sikertelen akció volt, sajnos azt kell mondanom, a, a végeredmény szempontjából, tehát már abból a szempontból, hogy a gépet leszették, sikeres volt. Hogy aztán ez, ez egy rakétával, két rakétával jó csinálták, rosszul csinálták, én, én ehhez nem tudok hozzászólni, nem tudom, hogy tud-e valaki hozzászólni. Iránnak a fegyverei, amennyire tudom, hát egyrészt vannak még Iránnak már óskó őskori amerikai fegyvere is, ugye amíg a sak volt, addig iránt elválták mindennel. Tehát ezek még, igen, de ezek még létező fegyverek. Nyilván innen, onnan, onnan szerzett fegyvereket. Nyilván nagyon sok ö, ö, orosz eredetű fegyver is van, de nem csak orosz. Hát azért a fegyverpiacon nagyon sokan jelen vannak. A törököktől kezdve nem tudom meddig. Ne a el. magyarokig. A magyar, hát igen. Ö, azért Ugye a történelem mindig, mindig, mindig máskor kezdődik, mint ahogy mi elkezdjük nézni. Az iráni-amerikai konfliktus úgy kezdődött, hogy amikor Iránban megtörtént a sakh megdöntése, és az iráni forradalom lezajlott, Komeini ajatollak hazatért, Párizsba egyébként, gépén ott volt kollégánk Robert, Robert Lasszor. és igen akkor az amerikaiak azonnal nekik kezdtek a megdöntésének, amelyet mindenfajta eszközöket csináltak. Többek között fölfegyverezték Saddam Hussein, a később szintén általuk megdöntött iraki ö, vezető, diktátor, nem kíván törlendőt, és egy hosszú tíz évig tartó, rendkívül kegyetlen és rendkívül fölőrlő háborút folytattak, egy proxi háborút gyakorlatilag Irán ellen, amely, amelyben Irán meg tudta védeni magát. Egy, egy nagyon nehéz helyzetben, ez amerikaiak által állik fölfegyverzett ö, Irakkal szembe, és tulajdonképpen az iráni rezsimnek a, a mai formáját, mai belpolitikáját is, és az egész ö, külpolitikai irányzatát ez határozta meg. Nem lehet tudni, hogy mi lett volna Iránból, ha, ha, ha nincs ez ez a most nem tudok jobb szólt mondani, amerikai beavatkozás, közvetett beavatkozás. Lehet, hogy már régen nem a, a mullahok lennének ott, hanem valami egészen más irányba fejlődik az ország. De hát egy, egy rájuk kényszerítettek egy háborút, és ezt a, ezt a, ebből a háborúból e, valamilyen módon mégis megerősödve jött ki a rendszer, és ami, ami azóta történik, az lényegében azt mutatja, hogy ezek az irániak bármilyen e, csúnya teokratikus és nem demokratikus rendszert működtetnek, külpolitikailag e, nem irracionálisan tevékenykednek. Most tekintsünk el tényleg a mit, ez, ez mit jelent, hogy nem irracionálisan? Ez hát, mit ez jelent, jelent, hát mondok egy példát. A csúnya irániak atomfegyre akarnak. Na most azt kell mondjam, Saddam Huszeynek nem volt atomfegyvere, azt hol van? Kaddafinak nem volt atomfegyvere, azt hol van? Mind a kettőről azt mondták, hogy van neki, vagy legalábbis csinálja. Az észak-koreaiaknak van atomfegyverük, Trump rendszeresen parolázik velük, és, és, és partner, és, és tárgyalnak, és lehet és, és velük üzletet, most politikai üzletet, nem tudom, miket kötni. Egy teljesen logikus dolog, hogy az életbiztosításomhoz szükségem van egy atomfegyverre. Én, én ezt nem támogatom, csak azt mondom, az hogy, hogy a kérdés nagyon naív, De valójában mennyire irreális az, hogy a közeljövőben legyen Iránnak atomfegyvere? Hát e... sajnos nagyon. Már most... nem csak... Bármit, hogy mit, mit jelent az, hogy sajnos? Nagyon reális. De hogy hát, lesz? Ugye, hát minden ebben az irányba nyomja őket. Ők belementek egy, belementek egy, egy üzletbe, amikor, amit nagyon nehezen hosszú oroszok mit gondolnak kerető. erről? Én nem hiszem, hogy az oroszok szeretnék, hogy, hogy bárkinek még atomfegyverem. És a Iránnak atomfegyvere van, hát ők se. Ha Iránnak atomfegyvere van, akkor Szaldarábia is Atomfegyvert fog fejleszteni. Aztán valamelyik, Mértem még lehet? másik öbön, De lehet, hogy kérdés, tévedtem, ebből volt ENSZ ügy? Ezt a biztonságít tárgyalta, hát de nem a, a, a gép lelődését. Azt nem tudom, már nem emlékszem. Mert hát ez, ez csak nem érde. És az ukránok, azok most hogyan vannak egyébként uh, Iránnal? Hát néz, az ukránok pontosan tudják, hogy egy nem őket lőtték le. Tehát, tehát ők, ők ott rosszkor rossz voltak rossz helyen. Éjjön. Mindenki tudja, hogy nem, a, nem az iráni, gé, nem egy, vagy nem egy ukrán gépet akartak lelőni. Tehát. ez, ez Nyilván kérnek ilyen. Hát attól függ, kivel szembe. Irán szövetségese akkor, amikor ö, arról van szó, hogy a közel-keleten az amerikaiakat vissza kell szorítani, meg a szaudarábiaakat vissza kell akkor az oroszok. Ö, Iránnak voltak olyan pontok, amikor ö, például a kurdokkal kapcsolatban bizonyos. Török, igen. igen. Ja, ügyek mentén vannak neki szövetségesei? Tehát, hogy on-generál nincs neki szövetséges, ez szegénynek? Hát igen, hát igen. A Kína, Kína annyiban szövetségese, hogy Kínának nagyon fontos a részint az iráni olaj, részint az, hogy Irán ne zárja le a legfontosabb olajszállító útvonalakat. Ugye itt, itt vannak még ilyen csavarok ebben a történetben. Korábban Irán már csak azért se lehetett, mondjuk az Amerikák már csak azért se próbáltak komolyabban konfliktusba kerülni, mert mi van akkor, hogyha lezárják a, a Hormuzi szoros, tehát lezárják a legfontosabb olajszállító útvonalakat, amelyek, amelyek ellátják a világot olajjal, ahonnan, ahol jön a olaj, szaud kezdve kezett mindenhonnan. Na most az Egyesült Államok az utóbbi évtizedekben olajimportortőrből, potenciális olajexportőré vált, ö, ma már ki tudnak termelni úgy nagyon drágán ö, Amerikába olajat, hogy ha elég magas az olajár, akkor egyrészt azzal ellátják a hazai piacot, de még exportra is. Tehát ez a szempont az amerikaiak számára megszűn. Nem úgy az európaiak, vagy pláne a kínaiak számára. Van itt egy külpolitikai szakértő rajtad kívül is, ő az alábbi dolgozatot tette közzé, sokat dolgozott rajta, hogy felolvasom. Az iraki-iráni háború után az iráni hadigépezet jelentős modernizáció ment keresztül, az addigi szovjet források helyes saját gyártású fegyverek mellett rengeteg amerikai, izraeli, kínai, francia, brit, indiai, osztrák és német fegyvert vettek. A légelhárító rendszer például döntően és saját gyártású rakéták mellett épp amerikai, kanadai eszközökre épül, bár maradtak szovjet rakéták is a múltból. Egyébként az egész történet nem az atomfegyverekről szól, az ellen elég haték, hogy eszköz volt a Trump által paktum, hanem az iráni Regionális előretörés megállításáról. Ennek kulcsfigurája volt Szulajmáni, ami az USA két fő közeli keleti szövetségésének érdekét sértette. Irán fő szövetséges egyébként Oroszország és Kína írja valaki, akinek a véleményét én általában figyelembe szoktam venni, különös tekintettel. Hogy sem sem ennek ellenmondót nem mondtam. Az nem, az ügyet nem, nem, a, nem azért hoztam nem kapcsoltam össze szulajmáni Tehát ez csak, ez csak, azt, csak arra, abból indultam ki, hogy az iráni politikának, amelyet mi irracionálisnak, elvakultnak, nem tudom, minek szoktunk beállítani, van egy racionális magva, csak ennyi, ebből indultam ki, és ezzel kapcsolatban beszéltem az atomfegyverről. Az, hogy, hogy ezen kívül, a, ez pont amit mondtam, hogy van egy csomó regionális kérdés, ahol Iránnak ilyen-olyan szövetséges és ilyen-olyan ellenzfelei vannak, az egy másik dolog, és mindez, mindez igaz, ez amit, amit itt mondott ez az ellenző, ezért tökéletesen egyetértek, de nem érzem úgy, hogy bármilyen pontban ennek ellen mondtam. Rendben van, nagyon szépen köszönöm, és akkor legközelebb, eh, ahogy megegyeztünk fél kilenc és kilenc között, valamikor 8.30-8.40 között hívlak, és akkor a szokott időben fogunk beszélgetni. Most el kell azért köszönnöm, mert itt meg véget ér a műsor. Oké. Okay. Köszönöm, akkor jövő héten már a szokat időben. Köszönöm szépen, Nemes Gábort hallotta Az utolsó percekben természetesen ismét visszakapják annak a lehetőségét, hogy telefonáljanak. Meg kell találnom. Ez egy kezelhetetlen, vagy nehezen kezelhető egér. 061877 0877 a dörö.fialajan a e-mail címen várom a legkülönbözőbb reflexióikon kívül azt, hogy mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor, mármint, hogy ez a kezdődőidőpont, időpont, van nagyjából öt percük, hogy bármilyen ügyel kapcsolatban telefonáljanak, 06 0877 és még elmondom, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után ismét találkozunk. Az, hogy lesz -e még beszélgetés a mai műsorban, az önökön múlik. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, Mondhatok egy tegnapi történetet teljesen nem idevágó és uh -huh. teljesen más témában. Csak nekem vicces volt, amúgy nem vicces csak nekem volt vicces. Tegnap emeri vizsgálaton voltam a Szent Imre kórházban és képzelj el hogy nem, nem volt fűtve a terem. le kellett tolni a főső nadrágom, az alsó maradt. Befeküdtem ebbe egy szállinde ebbe a gépbe és Többször rám szólt a nővér, de elég erélyesen, hogy legyen szíves, nem mozogjon. És én, én nem, nem mozogtam, hanem remegtem, Mert olyan hideg volt, hogy, hogy reszkedtem a, a hidegtől, és többször rám szólt, hogy, hogy legyen szíves, megkértem már, hogy nem mozogjon. És mondom, Jó, hát neki ez volt mozogs, a dolog. Nem mozog, Hát, hogy aztán vagy sikerült a vizsgálat, vagy nem, ezt majd egy hét múlva meg tudom, de úgy, úgy belül röhögtem rajta, hogy. Olyan nem, volt, teljesen te megértek. Nem, volna. én azt gondolom, tehát ebből a telefonnal nyugodtan jöhetett volna hamarabb, valószínűleg kiváltott volna némi reakciót. Most uh, én csak tudom honorálni az ön történetét, hogy elmesélem. De közben sajnos ez a gép itt önállósítottam magát, úgyhogy elköszönök. Elnézést. Életeket nem köszönök el, mert ha ez itt megy, akkor még mi tudunk beszélgetni. De, köszönt az illető. Visszahív? Mert én most már itt saját zenei anyagot nem adok, ez ilyen külön kiadás. Visszahív? Adok egy percet arra, hogy az illető visszahívjon. Ha nem, akkor... Halló? Igen, igen, bocsánat, bocsánat, nem, azt nem, hittem, hogy... hogy nem, régen, nem, nem, nem, itt a, hittem, a, a gép tettem. úgy indít, hogy mint, itt automatizmusként van kezelve, vagy fél tízkor vége van, szóval, hogy... De nincs szöveges műsor, szöveges műsor elnek, abban nem pafáznék bele. Szóval, hogy egy hozzám közel álló valaki mesélt, hogy egy rendelőintézetben ülnek az emberek, gyűlik, gyűlik a tömeg, vagy gyűlnek az emberek, tömeg nem, de jó néhányan, és az egyik újonnal jövő ember kérdezi a másiktól, miután ott ücsörög egy ideje, hogy mikor ment be azon az ajtón, amit néznek utoljára valaki, egyáltalán van-e ott valaki bent, és mondja az illető, hogy hát ő ott nem látott mozgást, amióta itt van, amire valaki fogja magát, és lemegy a portára, és megkérdezi azt, hogy ott van-e bárki, aki rendel, mire közlik, hogy ma eleve nem volt rendelés, mire az ember mint egy nyáj fogják magukat és hazamennek, miközben adott esetben maga a rendelőintézet is megtehetné azt, hogy az ott lévő körzeti orvosok között szétoztja őket, ha ez lehetséges, hogy valami egész elképesztő lelketlenség, hogy nem tudom erre mi a legjobb kifejezés, mert az, hogy valaki a hidegtől remeg és emiatt mozog a teste egy ilyen készülékben, hát amiatt rá lehet szólni, de azt, az, a saját szervezetét ön ilyen módon nem tudja befolyásolni. Borzasztó történet. Igen, borzasztó, és, és ugyanakkor ugyan, ne, nekem ez, ez viccesnek tűnt, hogy... Hát de tudja, hogy miért vicces, mert az ember situáció, kínnyában nem tud másféleképpen... Igen, igen, igen, pontosan, Kinyában, kín, persze, persze. Hát nézze, igen, hát, ez bizonyos hát, szempontból nem változott semmit sem, ugye korábban az volt a kérdés, hogy mi a szocializmus, és az volt a válasz, rás, a válasz rá, hogy a nép önuralma, ez úgy tűnik, hogy megmaradt. Elköszönök, holnap találkozunk.